Halló, Halló tessék. Egy kér, Egy kér oh. Oh. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey. hey. hey. Jó reggelt! Ötödike van. Ma kivételesen tudom, már csak azért a valaki megmondta, hogy negyedike van, és azt is megmondta, hogy neki ez miért fontos. És amikor én mondtam, hogy én nem tudom, vagy nem tudtam, hogy tényleg negyedike van, akkor én nem akartam őt a nemzeti érzelmeiben oda és vissza. Egyszer nem tudtam, hogy van. Ma ötödike van. 5 fok van, van ahol négy, és van ahol hat. Ez a kéjfej minden, minden, az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a netezők és a János közös izéje. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és Német Gábor felejthetetlen szava után korlátozott apokalipszis. Különösen ez a korlátozott apokalipszis, ebben úgy minden benne van ahol korlátozott apokalipszis van, ott tulajdonképpen a meglepetés, az már tulajdonképpen a, korlátla, a korlátozott apokalipszis mellé nem kéne ez a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás és mindennap meglepetés, mert a korlátozott apokalipszisben, mint fogalmi körben, hát mindez benne van. Filipov Navracsics Horváth, Csaba, Vastag Tamás. Így. Kilenc körül pedig illaberek, erek, ha csak hihetetlen módon nem akarnak rám szállni és beszélgetni velem, 061-712-42, akkor elköszönök Önöktől abban a reményben, hogy hétfőn ismét találkozunk. 061-712-42. Na nézzük szól. hogy kicsit túlpörögtem magamat, bár magát a pörgés szót kiremállhatom, van egy pár szó, amit kiremállhatok, parancsolsz, itt nincs nagyon hideg. Ilyen barátságtalanul hideg van. Az már kiderült, hogy a, esik az eső, akkor a lefolyó az itt valahol, az eresz az valahol itt balra van, tehát minthogyha az ember fölött lehúznák a vécét, csak egyfolytában húzzák addig, amíg... Uh, esik az eső, ezek ilyen, mondanám, hogy kellemes és ismerős kelet-európai dolgok, de nem éltem annyit Nyugat-Európában és Amerikában, hogy azt mondjam, hogy ezek kellemes és jellegzetesen kelet-európai viszonyok, minden esetre örvendetes, hogy a zene Akadémián például nincs ilyen. A magyar rádióban se volt ilyen. Nincs hideg? Nincs? Akkor csak én fázom. Mi történt? 21 fok. 21 fokban. It, it, Most kiadom magamnak az utasítást, hogy 21 fokban ne fászak. <Szorítás> Egyébként szeretném elmondani, hogy nincsenek olyan körülmények, amelyekkel én elégedet lennék, tehát ez nem az itteni viszonyoknak a kritikája, ez a mindenkori viszonyoknak a kritikája, a lét elviselhetetlen, nem könnyűsége, hanem fogalmam nincs micsoda. Hogy az én komfortzónám, mint olyan, az unlimited. Nem? Beszélgetnék Önökkel, ha hívnának, 061 712 42 közben itt beszélek magamban. Mondjuk egy műsorban magában beszélni az embernek az azért más, mint ha egyébként teszi, mert van előtte egy mikrofon. Mert az emberek, ha az utcán közlekednek, nincs előttük mikrofon, ezért az utcán magukban beszélő embereket hülyének nézik. Ezek a mikrofonban előttük, hát akkor is nézhetik őket hülyének. De ez egy ilyen fosztóképző és ha belebeszélek, akkor olyan, mintha dolgoznék, nem? Tegnap sos sikerült nyerni a Fradinak. Válogatok, mint a kendergosztyúk. Jó, ja, maradhat. 061 egy 7 óra 5 perc környékén, vagy 7 óra körül, bemutatok önöknek egy videót, és ennek kapcsán, miután én képet is tudok biztosítani, és ezt az elmúlt időben gyalázatosan nem használtam ki ezt a lehetőséget. Tehát, hogyha szidom a hűmérségletet, akkor magamat is szidom, tehát... És ha melegebb lenne, akkor is szidná magamat. Reggel bele... Botlottam a cidernek és a Pionnak egy videójába, Slam Poetry. Őket a 168 óra hoztak közel, aztán történt, ami történt. A személyes ismerettség nem szűnt meg, és ez a 4 perc, 9 másodperc, amit be fogok mutatni önöknek, ez engem reggel teljesen megfogott. Hangja is van, de akinek módjában áll, amikor majd azt mondom, hogy kattanás, Hát ha rajta múlna, akkor önök Youtube-on, vagy Facebookon, vagy a 168.hu-n megnéznék ezt a dolgot. Természetesen a műsoron kívül is megtalálják a kattanást. 7 óra múlott 1 perccel. Ez 3 perc 27 másodperc, és 3 perc 27 másodperc múlva jön a kattanás. 3 perc és 16 másodpercig az önöké vagyok. 061 712 42 Én, ha ilyen szépen kérne valaki, biztos felhívnám. Nem tudom, mit mondanék neki, ide. Ö, én szerintem a fotbalisták túl vannak fizetve. Ez könnyen lehetséges. Mindig úgy gondoljuk, hogy mások vannak túlfizetve. Én még emberrel nem találkoztam, aki azt mondta volna, hogy ő van túlfizetve. Magyar rádióbeli a történet, hogy a technikusok soha se voltak túlfizetve. Ők legalábbis úgy gondolták, hogy soha sincsenek túlfizetve, különösen a riporterekhez és műsorvezetőkhöz képest. És különösen, amikor ezek a riporterek és műsorvezetők valakivel beszélgettek, egy kvázi riportalanyjal, és a riportalany azt mondta, hogy neki nem számít a pénz, akkor ezek a technikusok, akik nélkül egyébként megállt volna az élet, azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy mindig azok mondják, hogy nem számít a pénz, akik kőgazdagok. Vagy legalábbis kőgazdagok a technikusokhoz képest. 06171242 90 másodperc múlva indul a kattanás. Nekem nagyon bejött. Roppant hálás vagyok a sorsnak, hogy összehozott a pionnal és a csiderrel. 061-712-42 először. 48 másodpercnél lesz a harmadszor. 061-712-42 másodszor. 061-712-42 senki többet. senki többet. Tanás van. Csider és Pion szerzeménye. Közvetíti a 168. húni és az összes egyéb csatornákon a Kejfejáncsi. Ha tetszik, örülök, ha nem, sajnálom. János Kasz mondta, hogy nyomjak egy space-t. Én nyomok egy spést. Tudják, mit? Rajtam nem múlik. Nyomtam. Három másodperc két fordulat. Ezt még a legmenőbb Jakobinus diktatúra sem tudná utána csinálni, úgyhogy vág a főfalba egy harmadik fordulatot is. Ugye rohadjatok meg még. Ugye mondtam, hogy a műsor... Most jön jön a középső. Itt is a két kattamás. Végül a biztonsági. Egy kis biztonsága, de jó volna tényleg? A folyosót mindig zárd be, most meg a kezed étkezés előtt, evés után mostd meg a fogad, húzd ki magad, húz fel a sliced, húzd át az ágyneműt, húzd fel a vitorlát, húzd le a redőnt, ne lásson be senki, húzd meg magad. Húzd végig az ujjad a hajnali tájon és tedd a zsebedbe a párát, intézd úgy, hogy ma semmi se fájjon, a téren a néped vár rád. A téren a néped! De a folyosót mindig zárd be! Húzd le magadat a listáról! Írj fel másokat a listára! Húzd rájuk a vizes lepedőt! Húzd meg, erezd meg! Ne húzd meg a vészféket, mert aki a vészféket indokolatlanul meghúzza, megbüntetik! Találj tehát egy alapos indokot! Ne húzd ki a gyufát! Húzd ki a gyufát! Hívd a listát. Hallgasd a kattanást! az emeletenkénti kattanást. Tudd meg az algoritmust! A kilencediknél mondja el egy viccet, mondjuk, hogy ég a parlament! Ha, ide majd vágunk egy kis konzervnevetést, a nyolcadiknál meg arra gondolj, hogy emléktáblát akarsz, koszorúkat, díszlövéseket, meg fényes köztemetést, és hogy rólad végre verset tírjon a teljes költői élvonal, mielőtt farkát behúzva, két gyászkevertre, a sarki kisbüdösbe elvonul. A hetediknél arra gondolj, hogy megvan minden, Iratok fegyver, és nézd már! Itt van egy oly szent takarat is, hogy mától más leszel, hogy mától minden kurvára más lesz, hogy ma biztos meglátsz egy lányt a fazorra nyírt fa alatt, aki a hajnali buszra vár, bőröndöt húz majd, te meg egyből nevet is adsz neki, jó seggel lesz. A hatodiknál arra gondolj, hogy viszlát hideg napok, mert elbújsz a bőröndjében, biztosan valami meleg helyre megy, biztosan búcsúlevelet is hagyott. Az ötödiknél arra gondolj, hogy mit írhatod, hogy elmegyek. Mert minden, ami egyszer hazám volt, átbaszott, elgáncsolt, felgyújtott, aztán lehugyozott, majd itt hagyott. Hogy rohadjatok meg mind, ablak mellé üljetek. A negyediknél ne gondolj semmire, a liftű körben nézegesd magad, és nyom ki végre azt a régi pattanást. A harmadiknál is csak annyira gondolj, hogy ma így is úgy is férfinak kell lenni, úgyhogy gyakorolhatnád végre a praktikus hallgatást. Nem mondani el. Hogy azelőtt csak a filmeken láttál szilárdködött a tisztások felett? Nem szólni semmit, csak a bőrön résein nézni, ahogy Kelet-Európa felfal pár fényes szelet. A másodiknál légy fegyelmezett. Akkor se pánikolj, ha egyszer csak megáll a lift az első és a féle emelet közötti sávban. Ne verd a fejed az ajtóba, hogy nem láttad meg a rendszerhibát a kattanások algoritmusában. A villany is elment. Húzd ki a gyufát. Ha a felvonóban ragadt várjon türelemmel, még a segítség megérkezik az önkiszabadítására. Nyitás november 4-én. Húzd meg magad. Mert itt mindenki rendeszem a rendellenes kattanásban. Húzd ki magad, húzd fel a sliced, húzd át az ágyneműt, húzd fel a vitorlát, húzd le a redőnyt, ne lásson be senki. Mert hol kattanás van, ott kattanás van. Nem arról a szól a történet, hogy ennek a mondandójával egy rádió vagy tévéműsornak egyet kell értenie. Különös tekintetel, ezt arra mondom, hogy volt már a a problémája abból, hogy belekötöttek a művészetbe. Különös tekintetel, hogy a művészetet nem kellő időpontban adta közre. Ez egy ilyen kötelező óvatosság a részemről, amit szívesen elhagynék, de belém csöpögtette annak idején a Secret Man Project. Amikor reggel néztem, akkor is bennem volt, most pedig csak azért mondom, és bele is azért beszéltem, ez a 14 évnolujaknak nem, hogy egy művészeti alkotást nem gondolnám, hogy nekem bármilyen módon is szövegkörnyezetbe kéne foglalnom. Én reggel megnéztem, akkor kurvára tetszett, és most miért kurvábra tetszett? Tehát könnyen lehetséges, hogy ha csak valamilyen hatás nem ér, akkor hétfőn is megmutatom. Annak érdekében, hogy beszélgethessünk a hangulatáról, hogy egyáltalán megérintette önöket, és A igen, hogyan. Ha rajta múlik, minél több ilyen videó lesz ezentúl a kejfejancsiban, és ez persze az kell, hogy én ilyet találjak, vagy önök küldjenek nekem. gmail.com Egy telefon belefér. Hangját, Jó, lehúzom, és szóval. már... Már nincs is. Köszönöm. Egyesemes már jött a Tett a párád, de az egész hihetetlen. I don't care if Monday's blue, Tuesday's I don't care about you Jó reggelt! Közelevi a telefonhoz. Most hallak. És most? És most most és hallak. Most. De rajtad valami headset van? Vagy a Lego Olyas. vagy? Olyasmi van rajtam, mert rossz a hang. Mindig ugyanígy szoktunk beszélni. Hát múltkor nem, múltkor nem. De miért van rajtad headset? Érted? Nem vagy se sofőr, nem vagy asztronauta. Hát, nem tudom, hogy ez mennyire érdekes probléma, de sokkal kényelmesebb, mint ha a telefont a filethez... Azt számot... én értem, értem természetesen, de... És ráadásul, ráadásul kiszűri a környezeti zajokat, ami a legfontosabb szempont. Miért vannak és környezeti zajok? Azok mindig vannak. Mi most a környezetedben milyen zajok vannak? Hát, ezt majd elmondom vasárnap. <gül> Jó. Figyelj, ami például engem éltet, az, hogy reggel felkerek, ma mondjuk konkrétan a óra 50-kor keltem, és valamikor 6 óra tájéken akadtam ebbe a csiderpion kattanásba, és az első, tehát figyelj, én soha nem vagyok olyan önzetlen, vagy kvázi önzetlen, mint a műsoromban, az első dolog az volt bennem, hogy ezt meg kell mutatnom másoknak. Most ugye egy, egy, egy, egy nem a médiában élő ember, vagy amikor én gyerek voltam, a kettő ugyanez ebből a szempontból, akkor nyilvánvalóan a szüleimnek, vagy az osztálytársaimnak, vagy nem tudom, a barátaimnak, akkor még voltak barátaim, vagy azt hittem, hogy vannak. Mutattam meg. Most meg az van bennem, hogy tessék, emberek, itt van, remélem tetszik nektek, és ha azt mondom, hogy tetszik, akkor nem tudom, hogy mi, mit mondok, csak azt mondom, hogy ezt meg akarom osztani veletek. Ha nem lenne ez a műsorom, úgy érezném maga, mint aki valami olyan dologtól van megfosztva, ami egyébként a hétköznapi életben másnak is rendelkezésére állt, megmutathatnám neked is, de valójában az a gyerek van bennem, vagy az a 20 éves, vagy 15 éves, vagy 18 éves, aki most reggel onnan a helyről átszaladt volna hozzád a Szent István körútra, becsöngetett volna, te azt kérdezted volna, hogy mit akarsz ilyen korán reggel, és azt mondom, figyelj, itt van a pionnak és a, a csidernek ez a kattanás, neked hogy tetszik? Számomra valamikor így volt normális az élet. Ez is normális, amit most élek, de izék. egy ilyen furcsa reminiscenszi érzésem van. Uh -huh. Erre Ezt... nehéz mit mondani? Hát valakinek mind bármire nehéz mit mondani. Én csak azon gondolkodom, hogy mennyire ismerős nekem ez az érzés. Tehát ott sokszor járunk úgy, hogy valamit Valamivel találkozom, mondjuk művészeti alkotással, vagy gondolatival, amit nagyon szívesen megosztanék, nagyon sok mindenkikkel, de a közvetlen környezetemben is vannak beütközöm. Nekem ezen a héten több ilyen élményen volt. Hallottam a Spirit FM-en a Kernt, akinek megvan a telefonszáma. Vártam egy kicsit, hogy a műsor után nyilván valamivel a smúzol, nem tudom, a riporterrel is fölhívtam, és menet közben megszakadt a vonal. Aztán én küldtem egy SMS-t, hogy valami probléma van, arra nem válaszoltak. Felidéztem, hogy milyen a kérnél való viszonyom, és arra gondoltam, hogy én többet nem telefonálok neki. Láttam a kamerában, a katonában a Dante poklát, a gyabronkával. Amit emlékezetem szerint török tamara dramaturg egészített ki egyebek közt, egy lévi és egy másik olasz szerző műveivel, az egyik a migrációval kapcsolatos az Jean aki bekerül a tengerbe, azt követően, hogy beugrik a csónakból, amiben átmenne Afrikából, Európába és az anyjához tart, de meghal, és ez a lévi ez pedig egy 44 es koncentrációs táborbeli történet amit a fordító egyébként a nádasdi nem ellenzett, és annyira hatás alá kerültem, ez talán tegnap előtt volt, hogy talán beszéltem a nádasdival és a gyabronkával is, és a jövő héten lesznek. Tehát ezek az élmények most ezen a héten szinte obzódnak. Még egy kicsit buborékot képez az ember körül, hogy ő is nehezen lát ki, és nehezen is tud kiszólni. Mármint, hogy mi képez buborékot? A saját élete? Egy katartikus élmény szerintem, tehát te keresztül mész valamin, két óra alatt, vagy két hét alatt, vagy akár matot hogy mit fogyasztasz, aminek a hatása az ott leveg körülötted, és szerintem egy picit elválaszt másoktól, amiközben szeretnéd, hogy összekössön velük, mert mások nem mentek át ezen a két órán, vagy két hétnyi élményen. Igen, de de amikor... neked, neked van egy előnyöt, hogy, hogy a rádióban ezt ki tudott terjeszteni, ezt a buborékot. Hát erről azt tehát aki megnézi a pionnak a videóját, az, az, az elvileg kedved? Ugyan a nem arról van szó, hogy én valamit elmesélek, és megfosztom őket az élménytől, gyabronka József, Igen, itt valószínűleg nem fogja előadni Dante Poklát, de amikor beszélek róla, vagy a Nádasdival, az nem egy propagandája és reklámja a műsornak, hanem ar, arról szól, hogy én mind mentem át, és azt megpróbálom valami olyan érvényel hogy azt is érdekelje, aki egyébként soha nem fog elmenni a kamrába. Uh -huh. Kicsit ellenséges vagy? Egy picit sem. Jó. Kicsit, beteg, kicsit beteg vagyok, lehet, hogy ezt hallod. Készülsz, hogy a vasárnapot lemond? Nem. Mi bajod van? Fogalmazni. Az biztos, hogy nem Covid. De... Hallottam tegnap olyasmiről, hogy három hetes influenza ami nagyjából leírja a tüneteimet. Az olyan, mint a ezer éves tojás, vagy nem tudom, milyen tojás van még? Milyen Hallott tojás? Meg Hogy igen. hívják? Hány napos tojás? Fogalmam sincs. Nekem sincs. Nem hallottam, igen. De ez, a, ez, az, izé, ez miben, miben fejezi, fejeződik ki? Mit okoz? Hát ha most túl lehetesen kezdenék beszélni, akkor nagyjából négyed órára a jövögés például. Van egy ilyen köhögési vágyad? Szeretsz köhögni? Vágyam, nincsen készítetésem, az sajnos van. És kitől kaptad el? Hol, hol tart a kontaktkutatás? Elég gyorsan, tehát a kisgyerekes apukáknál elég gyorsan megállapod a kontaktkutatás. Száznapos tojás. Száz napos tojás, oké. Okay. Ez konkrétan a feleséged írta. Ó, oh, szervusz, jó reggelt! A... Volt, én, én, én egy, egy teszem ilyen teszem családegyesítő teszem. programot is folytatok, tehát ez élásbőr. Hát rajta keresztül van, hogy többet beszélgetünk, mint élőszóban. Azt szeretem kérdezni, hogy, hogy, hogy beleütköztél-e már abba az élménybe? És De a, a Kolman is küldött teszem. már egy hogy t hogy száz napos. tehát többen tudják azt, amit mi nem. Miben ütköztem bezegel, bele? Engem bezege elhanyagolak, a az utóbbi időben? Hát figyelj, -e a Fókusz is, a... is Kolmának megírom, hogy ne hanyagoljon el téged, igen. Oké. Okay. Eh, hogy beleütköztélek már abba, ami nekem egy nagyon fájdalmas és gyakori élményem, hogy valami nagyon mélyen megérint téged és hatással van rád. és megpróbálod átadni másoknak, mondjuk akár a rádióműsorom keresztül, és totális értetlenségben vagy. Ha van valamiben közön. gyakorlatom, az ez, hiszen egyébként ez az egész hogy kezdődött volna, mint másféleképpen, hogy én ezt megpróbáltam a szüleimmel annak idején, Hát nem értem el magas hatásfogot. Uh -huh. És S ennek mi volt az oka? Mások voltak. Mások voltak, vagy te nem tudtad úgy eladni, hogy nekik az érdekes vagy izgalmas legyen? Ők aggódtak amiatt, ami nekem tetszett. <gül> Bár a kettő az ki egymást. A kettő annyiban üti egymást, hogy ők annak már olyan következményeit látták, amivel én még nem is voltam tisztában. Uh -huh. Tehát az anyukámtól hallottam életemben először azt, hogy ez nem hozzád való, és ez legalább úgy volt hajviseletre, nőre, ruhára, bármire. Tulajdonképpen volt az életemnek egy periódus, amikor semmi sem volt hozzám való. Tehát konkrétan azt gondoltam, hogy én egy dologra vagyok való, hogy anyukám azt mondja nekem, hogy én semmire hozzám semmi se passzol. Ez örök érvényű hatást gyakorolt rám. Nem tudom, hogy hallottad, de már a feleségem kapta talán a történelem legjutcosebb intőjét magyar órán, nem. Mert a pad alatt olvasta a Mester és Margaritát egy viszonylag korai életkorban, és kapott egy olyan intőt, hogy a, az óra menetét korának nem megfelelő olvas, olvasmányolvasásával zavarta. De hogy lehet ez az menetét úgy zavarni, hogyha <kül> valaki közben olvas és nem csinál semmit? Abban saját nem magát semmit. zavarja a környezetét, mennyiben zavarja? A környezetét csak akkor zavarhatta volna, hogyha hirtelen mindenki rájött volna arra, hogy a pad alatt a Mester és Margaritát akarja olvasni hogyha beleképzeled magad a tanárnak a helyzetébe, aki azt gondolja, hogy valami, éppen valamilyen jelentős dolgot visz véghez pedagógusként, és azt látod, hogy búlgakod legyőzteged, az el tudom képzelni, hogy ilyen frusztrációt okoz benne. igazán el... jó tanárnál nem, éppen a közelmúltban voltam az Apácai gimnázium mellett, és emlékszem, hogy amikor valami perspektívában, vagy nem tudom miről volt szó, Szabados Árpád, aki később képzőnek volt a rektor, ő volt az én. Ilyen... Rajstanárom, és hát én kurvára nem tudtam rajzolni, és a perspektívikus ábrázolásra tudtam. A györög Zoli meg tudta csinálni, én nem. És akkor fogta, fogta az ellenőző könyvemet, mert valamiért az ott volt a padon, és kidobta az ablakon. Sose fogom elfelejteni. Cukorutcába kellett lemennem megkeresni. Zseniális Jó, például van soha, soha, soha nem adna a jelintőt. Tehát ez azt mondja, közös kiindul, pont lehet Abszolút egyetértek. Nekem megvannak az ellenőrző könyveim. E, legközelebbi találkozásunk, ilyen négyes találkozásunknál lehetséges, hogy összegyűjtem és elviszem. Még mielőtt meghalok, azt is kidobom, nem akarom, hogy a lányom dobja ki. <coughs> Neked megvannak az ellenőrző könyveid? Igen, valahol megvannak. Nekem édesanyám nagy archiváló volt, úgyhogy, úgyhogy egészen meglepő dolgok. Megvannak. Igen, anyám volt nagy archiváló, hogy igen. És ezt mikor mesélte ezt a Mester és Margarita történetet? Hát szerintem az udvarlási szakaszban, amikor megpróbált jó benyomást kelteni, tudta, hogy engem meg lehet fogni a. ilyesmivel. Neked voltak hasonló intőit? Nem, én egy... ez, ez egy érdekes dolog, amit egy nagyon támogató közegben voltam iskolás, ahol hasonló védségeket elég gyakran követtem el, és ott már árok, ezt valahogy tudomásul vették, vagy nem látják problémának azt, hogy koromnak nem megy hogy a zavarom az óra a tét. Miután te mindent megtervezel a lányod iskoláztatásában, az mennyire lesz fontos szempont, hogy ilyen intőt ne kaphasson? Miközben természetesen ezt nem tudod majd kizárni, hiszen bármikor beleütközhetsz egy ilyen tanárba. Az zsigeri válaszom az lenne, hogy ez lenne, ez lenne a legfontosabb tervezési szempont. De nem az a... kéne, hogy mint Platón, hogy akkor, akkor te legyél a tanára egy ideig? Mint hogy egyébként effektíve te is vagy? Nem. Nem, nem? Nem, nem. Pont itt jött volna a második szempont, hogy vajon meg kell-e óvnunk a gyerekünket, vagy egyáltalán bárkit az élet minden nehézségétől, vagy, vagy, vagy akár visszási jelenségétől, vagy pedig a személyiségnek a fejlődésében az ilyen impulzusokatok számítanak, és a hosszú távon jót tesznek. Tehát az egy szülőnek nehéz, nehéz dilemmel általában is hogy szereti a gyerekét, és szeretni az, hogy elkerülje a fájdalom, a szenvedés és az igazságtalanság. Közben a fájdalom, a szenvedés és az igazságtalanság nem iktatható ki az életből. Oké. Okay. El fog menni Mikor a gyerek egy iskolába, iskolába, és igen. be fog számolni különböző dolgokról. Uh, hogyan fogsz viszonyulni majd hozzá, ad egy, megkeresed -e a tanárt, mert ugye uh, hallgattassék meg a másik fél is. Nem mész el, mert ez életszerűtlen, hol van az a pillanat, amikor beavatkozol, elmagyarázod neki, hogy ez nincs jól, ha egyébként ezt ő, ő is nincs tisztában, mi az, amikor lépsz, és én megmondom őszintén ezt azért is kérdezem, mert összekötöm a következő kérdéssel és akkor hossza, hosszabban hallgatok. Én ferdeszemmel szemmel nézek most azon sportolók megnyilvánulásai akik valamiféle tendenciában, valamilyen trendben elkezdenek arról beszélni, hogy őket milyen mértékben, hát most ugye egy nagy szómágus volt, voltak akit abuzáltak, voltak akit testileg fenyítettek, a legkülönbözőbb dolgokról számolnak be, zömében azt követően már, hogy befejezték a sportpályafutásokat, és hát olyan mértékben mondják el rettenetes életüket, amilyen mértékben korábban hallgattak róla. Hogyan lesz ez a gyereknél, és hogyan viszonyulsz a sportolókhoz? Itt szerintem két nagyon más téma keverődik össze, és mind a kettőről más mondanék. De a gyerekemmel, nálunk, nálunk igazából most is, amikor még a... Miért, keveredik? És... Miért keveredik? Azért, mert a sportszférának a, az erőszakhoz, vagy a hatalmi aszimetriához való viszonyát, ezt én nagyon erő, élesen szétválasztanám egy iskola... <coughs> Bocsánat. Egy iskola rendszer működésétől. Fé, az én osztályfőnökön majdnem úgy viselkedett, eh, ahogy leírnak bizonyos edzőket, és a hajomnál fogva nem húzott ki a medencéből, mert nem volt medence. Ez szerintem probléma egyébként. Én is ismertem ilyen pedagógust, és az is probléma volt. Szerintem azért fontos ezekről a dolgokról beszélni, nem azért, mert a... Az én nem tulajdonítottak ennek nagy jelentőséget, illetve hosszú ideig a tanárpártyára álltak. Talán a végén, amikor segítettek nekem, akkor is úgy segítettek nekem, hogy akkor is a tanárpártyát fogták, csak azt látták, hogy én már nem visselem tovább. De látod, ezek személyiségformáló élmények. És itt ö, szerintem szülőként ez egy érdekes probléma, hogy egy ilyen helyzet az milyen hatása lesz hogy a későbbi személyiségedre. Tök jó lenne, hogyha itt lennének a szüleid, és tudnánk erről beszélgetni velük, hogy mit gondoltak akkor, amikor. Automatikusan a tanártárját fogták. Egy ilyen felmerülő konfliktusban azt szeretem valamit mondani, hogy a, én is voltam sportoló, közel versenyszerű sportoló sokáig, és ahogy a gyerekekkel bántak, meg ahogy a, ahogy a hatalmi viszonyok megnyilvánultak, az szerintem sincs rendben. Tehát olyan élményt én például biztos, hogy pedagógiai célzattal sem szándék a saját gyerekemnek. És itt nagyon sok mindenről lehetne beszélni a sport szférának a zártságáról, a belterjességéről, a sajátos szabályok működéséről. Ezért választanám el ezt a, az iskola választás kérdésétől. Azt akartam csak mondani, hogy nálunk az alapvető szabály, akár a házasságban, akár a gyereknevelésben, hogy mindenről beszélni kell. És nem úgy, hogy leülteted a gyereket és megkérdezed, hogy mi a problémád, hanem általában egy olyan klímát kell szerintem kialakítani. Aztán meglátjuk, hogy ebben jók vagy ki, hogy rosszak. Hogy a gyerek magától természetesnek tartsa azt, hogy őszintén beszélhet a lehető több dologról. Aztán nyilván persze neki is a titkai, ez hozzáfél, vagy hozzá tartozik a, egy bizonyos fejlődési szakaszhoz, tehát nem, nem fogunk belesni a hálószobájába, meg én nem tudom micsoda, de azt szeretném, hogy, hogy a gyerekem azt gondolja, hogyha vele igazságtalanság történik, akkor valamilyen fajta támogató környezetre találhat otthon, és, és beszélhet ezekről a dolgokról. Igen, de akkor, nagyon... is, nem az, bocsánat, akkor is, hogyha nem mindig az automatikus totális helyeslés a reakció részünkről. Jól beszélsz, mert ugye ezeknek a szituációknak azért a megoldása általában nem a szülőkkel való kibeszélésen múlik, hanem azon, hogy az, amiről beszámol, abban őt el tud-e érni változást. És ez később is így van. Tehát az, hogy ezek a beszélgetések egyébként a feleket kölcsönösen nem akkor, amikor róla beszélnek, hanem amikor egymás között beszélnek, hason, úgy, hogy az ne a, a helyzet elmérgesedésére hason, ebben van még fejlődni való, attól, hogy nagyon sok rossz példá előttem. Tehát a megnemértés, egymás megnemértésében mérhetetlen gyakorlatunk van, és az, hogy ezt tisztázni tudjuk, most a közvetlen közelemben van rengeteg példa, egy olyan folyamat, aminek az, az, a, a körülöttem lévők még csak az elején tartanak, és borulátóak. Uh -huh. Ezen kívül szerintem nagyon sokat számít az, csak kapcsolatom azt, amit mondom. Gyújgyulást kíván a hokkolmon. <gül> nagyon szépen köszönöm. Tehát sokat számít az, hogy te úgy érezd, hogyha éppen a világ igazságtalan veled, hogy nem vagy teljesen egyedül. Tehát nem feltétlenül fog a szülőd kész megoldást kínálni neked, sőt, azt szerintem ártalmas lenne, hogyha mindig a szülő oldal meg a problémáidat. De ez egy nagyon fontos élmény szerintem, hogy van valamilyen bázis, amiről újra gondolhatod a világot, amelyik valamilyen viszonyban van veled. Ezt jó, jó, egyszerűen megfogalmaztam. Ez is fontos, meg az is fontos, hogy konfliktusban lenni, az tűrni kell. Tehát ugyanúgy, hogy az ember a vizeletét Pontosan. megtanulja visszatartani, a konfliktus tűrő képesség, az egy olyan képesség, ami az egyik legfontosabb képesség, és a konfliktus tűrés és a stressz, azok ugyan részint lefedik egymást, de nem ugyanaz, a stressz az már egy, a konfliktus tűrő képességnek egy korai betegsége, illetve késői adnak függővényében, hogy mekkora a stressz. De hogy az ember konfliktus tűrő legyen, és a konfliktusai megoldásában ne rögtön az első pillanatban gondolja azt, hogy azt meg kell oldani, mert a konfliktust olyan mértékben nem bírja, hát ezt meglehetősen magas életkoromban jöttem rá, és hát most is küzdök annak érdekében, hogy ezt gyakorolni is tudjon. Mm -hmm. És ezt szerintem, bocsánat, hogy, hogy eluralmasítom a dolgot, de átvezet a társadalmi létezésnek a működőképességére is. Tehát amikor én arról gondolkodom, hogy, hogy mennyire akarok védett környezetet teremteni a gyermekemnek szeretetből, akkor arról is gondolkodom, hogy, hogy, hogy neki előbb-utóbb meg kell küzdeni azzal, hogy emberek nagyon-nagyon máshogy gondolkodnak, dolgokról nagyon máshogy kezelnek szituációkat, és jobb, hogyha erre időben fel tud készülni. Én említettem, hogy egy nagyon támogató környezetbe jártam iskolába, életem végéig hálával fogom elmegyezni, egyébként ez a színei másodikát gimnázium, ahol viszont egyáltalán nem voltam védve az akár szélsőségesen az enyémtől, vagy a családi hátteremtől eltérő világnézetektől. De számomra nagyon fontos emberek alapvető dolgokban annyira másképpen gondolkodtak, és ez biztos, hogy, hogy hatott erre a tűrő készségre vagy képességre hosszú távon. Ettől például nem szeretném megfosztani a gyerekemet ilyen majom szeretetből. Erre fel lehet készíteni? Vagy, vagy inkább a készséget kell biztosítani? Vagy a kettő ugyanaz? Szerintem egyrészt nem szabad félni olyan szituációktól, amikor például egy gyerek konfrontálódik egy, egy hibás pedagógiai megközelítéssel, adott esetben mondjuk egy irodalmi mű kapcsán ideológiai vita robban ki az asztálytermen belül. Szerintem ez tud lenni fontos, hasznos élmény, Másrészt jól kell ezeket átbeszélni otthon. Szerintem a társadalmi létezésünknek az egyik alapvető készsége az, hogy tudjuk, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy valaki más azon túlmenni, hogy hülye és nincsen igaza, miért gondol nagyon más alapvető kérdésekről, mint mi, amikor meg vagyunk győződve arra, hogy nagyon-nagyon igazunk van. A te szüleid milyenek voltak? Milyenek vannak, Én... hál' Istennek? Ö... Hogyha emberként kellene általánosan jelmeznem őket, akkor mindkettő... Egészen példeszerűen kiváló ember, Hogyha azt kérdezett, hogy hibátlan pedagógusok voltak e szülőként, akkor a választ az egyértelműen és sok dimenzióban nem. De az, amit te majd a lányodal folytasz, vagy folytattál eddig az folytatása -e annak, mint amit ők tettek veled. Sok szempontból igen. Tehát vannak olyan dolgok, amikre én nagyon nagy tisztelettel gondolok vissza azzal a kapcsolatban, hogy mondjuk édesapámmal, édesanyámmal hogyan beszéltünk meg alapvető dolgokat az biztos hogy egy követendő példa, és szerintem az ember úgy is folytatja a szüleinek a Nevelését, hogy valamilyen visszajött kialakít a hibáikhoz. Tehát, hogy mi az, amit rosszul csináltak, és ahhoz képest határozza meg a saját szülői útját, ami majd másféleképpen lesz, nem hibátlan. Nem fogunk teljesen elmerülni a Filippokkal, abban már csak azért sem, mert a beszélgetésünk végénél tartunk, de ugye egy nagy különbség, hogy a te lányod egyelőre, egy neked meg van testvéred, ez mennyiben okos, tehát mennyire más helyzet, függetlenül attól, hogy ami a ti családot, a családi állapototok, abban még lehet változás. Nem pontosan értem a kérdést. Hát az, hogy neked volt testvéred, a telányodnak pedig még nincs testvére, ez egyébként arra a halmazra, amiről beszélünk, mennyire hatott, mennyire volt egy minőségi tényező, vagy nem volt jelentősége? Ez kicsit almakörtön összehasonlítás. A nővéremnek ennyi idős korábban, mint most a lányom, szintén nem volt még testvére, aztán lett. És mi is azt tevezük, hogy lesz szerintem a, Erről testvérnek a, a testvérnek a léte, de nyilván én abban a tapasztalatikörből indulok ki, hogy nekem volt testvérem, tehát lehet, hogy egy-ké egy egy másik közé te a kérdést. Szerintem egy testvérnek a léte az pont arra is jó, nagyon sok minden más mellett, hogy belekényszeríti ilyen társadalmi vagy, vagy kollektív szituációkba a gyereket nem nagyon korán. Meg kell tanulnia a konfliktusokat menedzselni, meg kell tanulnia, a kibékülni, kompromisszumot kötni, legyőzni a másikat. Tehát ez egy fontos dolog. Amellett, hogy egy jó testvéri a szerintem egy erős bázis tud lenni az élethez is. Az első kérdésem az lesz a navracsis az, hogy milyen tűrő. Köszönöm a beszélgetést, hétfő 11. Vagy vasárnap hétfő 11. vasárnap hétfő 11. Tü... Vasárnap, hétfő... vasárnap 11. Igen, csók. Igen. Kocsiban? Kocsiban, de igyekszem majd a számon tartani jó? Ne, rendben van. Önvezet. vezet? Igen. Igen? Igen. ez miért lényeges. Könyörgöm, kíváncsi vagyok. Már az első pillanatban azt hiszi, hogy az ügyész kérdezi. Egyszerűen csak kíváncsi. Igen. Nem lehet -e kíváncsi? Ne, lehet kíváncsi. De ez, de ez miért? Ez? Tehát ez miért Hát, még az is lehet, hogy megkérdezném, hogy milyen színű zokni van önön, amire mondhatja, hogy semmi közöm nincs hozzá. De, nem ne, semmi közöm hozzá. <laughs> de ne gondoljon mögé valamit, ami nincs. Figyeljen, nem, nekünk lett egy nexusunk. Miért akarnék én ön ma, önnel ma november 5-én úgy ellenséges lenni, amivel elkefélném az egész eddigi kapcsolatunkat. De Mi érdekemben? Mér, miért gondolja azt, hogy valami hihetetlen barátságtalan szándékvezérel? Nem gondolom. Tehát azt, hogy megkérdezem, hogy miért lényeges, azt, hogy én vezetek, vagy nem. Ebből nem azt a következtés van, hogy ön el akarná kefélni a mi kapcsolatunkat. Azt kérdezem öntől, hogy az evidens, hogyha itt van a kóreai elnök, akkor kor a forgalmat úgy állítják meg, hogy a külföldiek inkább elmennek az asztóriához, és egy aluljárón keresztül közlekednek, mert megunják azt, hogy nem lehet átmenni a zebrán, és nem nagyon értik, hogy mi zajlik. Ami csak azért érdekes, mert ott a belvárosban ugye a legkülönbözőbb turisták vannak, tehát nem lehet azt mondani, hogy fellengzős nyugat-európai turisták viselkednek így. Egy ideig érdekli őket, egy ideig fényképezkednek, aztán amikor ez percek hosszú során áttart, de úgy, hogy közben nem is jön sem, mi, akkor egyszerűen csak azt mondják, hogy fuck, és elindulnak az Asztória felé. Fogalmam nincs, hogy honnan tudják azt, hogy az Asztóriánál van a újjáró, lehet, hogy már régóta Budapesten vannak. Nem tudom, az ő országokban ugyanígy előfordulhat ez. Egy de... Egyetlen országot láttam, ahol a lezárások és a megkülönböztetés jelzéssel haladó autók az égvilágon semmilyen hatással nem tudnak lenni a forgalom áramlására. Ez Olaszország, ahol ahol állandóan ilyen a forgalmi dugóba ragadt, megkülönböztetett jelzéssel villogó rendőröket, meg ilyen autókat láttam, de egyébként senki nem foglalkozott velük, az összes többi országban ugyanilyen lezárások vannak. És, meg... és annak mekkora jelentősége van, hogy miniszterelnökök és köztársasági elnökök és királyok kerékpárral közlekednek, vagy testőrrel? Szerintem, hey, tehát ez szerintem egy szokás. Tudom, van olyan, aki ezzel közlekedett, de akkor most, hogyha nagyon bornért akarnék lenni, akkor mondhatnám, hogy, hogy Olaf Palme is gyalog sétált a feleségével moziba. A szarántesség. Igen, tehát ezt ez sose lehet kizárni. Én közben persze az átlag állampolgár, aki ül a dugóban, mint olyan én is ültem tegnap reggel a dugóban, a Szakadó Esőben, és vártam, hogy a konvojok elmenjenek. Az ember ilyenkor mondhatná azt, hogy de minek, de egyszer történik valami baj, és akkor meg, akkor meg nehéz magyarázat a Szerintem nem árt az óvatosság. Dél-koreaiakkal amúgy is van már egy rossz történetünk, nem kéne, hogy még egy tragikus történet legyen. Látja, erre nem is gondoltam, illetve a kettő összekötése nem volt bennem, de most, most gondolkodom rajta. Hát ugye az elnöknek az első programja az volt, legalábbis én a sajtóból, amit láttam, hogy elment a Hableány áldozatainak az emlékművéhez. Kitfelet okay. a... Ami egy tragikus dolog lehet. Ugye belegondolja, hogy az ember elmegy egy kedélyes európai kirándulásra, és, és egy ilyen elképesztő, elképesztő baleset áldozatává válnak. A Tehát ez a szörnyű. Nem fogok ebben elmerülni, ne aggódjon, vagy ne gondolja azt, hogy ez egy út, de ezt most öntette lehetővé. Hogyha ő most belegondol a Hableány történetébe, akkor mennyiben látja azt egy jellegzetesen magyar történetnek? Vagy azt mondja, hogy ebben semmi magyar nincs? Inkább, inkább, inkább a fátumot látom benne. Szerintem túl sok magyar nincs. Én arra emlékszem, amikor... Az nem az, az áldozatokról, állam, áldozatokról beszélek, hanem a körülményekről. Nem. A körülményekről. Volt az Egyesült Államokban, ahol egy magyar osztály, nem tudom, emlékszik-e rá, szintén ha. ugyanilyen vízi baleset. Igen kis hajóval, nem Clevelandben volt, nem tudom már hol volt, valamelyik amerikai igen, városban. Ez, ez az, ami hát igen, amire nagyon nehéz magyarázatot találni, ugye az ember mindig, mindig ilyenkor, ilyenkor gondolkozik azon, hogy, hogy mennyire törékeny is tud lenni valójában egy, egy abszolút stabilnak gondolt élet. Beláthatatlan, be hogy mikor történik. Önnek milyen mértékben van? ez? mind megelőzhetők, igen? mint figyeljük. Csak azért mind megelőzhetők lettek volna, ha nincs de sem lettek megelőzve. Tehát igen. ilyen mindig történik. Tehát... Most nem egy másik nő miatt, de önben mennyire van benne az, hogy valamikor elindul és nem megy haza, mert meghal? Sokszor, persze sokszor. Elég sokat megyek is, úgyhogy elég sokszor van bennem, igen. Az kevesebb mint amikor minden nap repültem, biztosként, akkor, akkor minden nap nem volt, minden lesz álláskor. De beszélt is róla, vagy csak magában Nem, volt. hát most nem, nem, nem hiszem, hogy ez más... a más tartozna? De... Igen, úgy gondolom, hogy indokolatlanul nyomasztanék másokat a saját nyomoraimmal, privát nyomorommal. Nem, ez szerintem nem tartozik másra. Néha volt olyan persze, amikor ilyen viccesen tettem rá a de, de igyekeztem nem érzékeltetni, hogy ez valóban foglalkoztat. Ön egy fegyelmezett ember? Az esetek 95%-ában igen, azt hiszem. És szívesen, 5 <gül> <gül> <gül> és szívesen fegyelmezetlen? Tehát ha megengedheti magának azt, amikor tudja, mint az örkényben, amikor beveze a Pista bácsival, és akkor azt mondja, ha már nem lát senki, akkor egy kicsi sétálok itt. Igen, igen, igen. Azt végül is hát, felfoghatjuk az, az fegyelmezetlenségnek is. Hogy ahogy öregszem, úgy, úgy egyre inkább megvisel, hogyha fegyelmezetlen vagyok. Az az 5% az egyre inkább megviseli. De a miért A, kire, a másik 90%. Hát fizikailag. A fizikailag. fegyelmezetlenség az, az, mondjuk, hogyha egyszer úgy döntök, hogy nem tudom, én tovább maradok fenn, elmegyek valahova, hm. vagy ilyesmi, akkor, akkor ez most már jobban meg... Ott érzem a kort. Hogy, hogy amíg fiatal volt az ember addig azért sokkal, az az ötszázaléka sokkal intenzíve tudott lenni, mint, mint most már. És nincs is igazából, bár vágyom olyan nagyon a fegyelmezetlenkedésnek. Azt kérdezte a Honpola, hogy ön észrevette, szerintem nem, hogy a neve mellett azt szerepel, hogy Veszprémi polgár. Tehát itt mindig valakinek van titulusa, és most már réges-rég nem Fideszes országgyűlési képviselő, meg nem frakcióvezető, meg nem uniós biztos, hanem Veszprémi polgár. Legalábbis így van megadva. Nem, és sosem láttam még ezt az interjút az övösséget, mert egyszer megnézem. el egy is jöhet? Akár, akár, igen. Nincs közel önhöz ismerve a lakhelyét, de <gül> adok majd egy szemet. nem probléma, de hát ezt azt sem meg tudjuk beszélni, persze, péntek reggel valamikor. Um, tehát fejszverévi polgár, ez van kírva. Most is arra felét tart. Köszönöm. Igen, igen, igen, igen. Első állomás, veszély lesz, aztán megyek tovább, sümegre. Azt láttam, hogy ott volt. Uh, a... Filipovval folytatott beszélgetésből egy dolog maradt, hogy meg kell kérdeznem öntől, ezt magamnak adtam, hogy mekkora önnek a konfliktus tűrőképessége. A, ez mit jelent a konfliktus tűrőképesség? Hogy mennyi konfliktus vagyok képes elviselni, vagy mennyire idegesítenek a konfliktusok? Az Nem gondolnám, jelenti. hogy én ezt szétválasztanám. Igen, igen, lehet úgy jelenti. Elég nagy szerintem a konfliktus én, én, én nagyon jól meg vagyok konfliktusok nélkül, de ha, konfliktus, ha konfliktusra kerül a sor, akkor elég jól bírom őket. Ez mindig így volt? Ez, Ez mindig így volt? Ö, mindig nagyjából. Hát ugye a, a, ott volt az a 2006-10 közötti, Időszak, amikor, amikor nagyon sok konfliktus volt a magyar belpolitikában, és azok egy jelentős része rám hárult, mint ellenzési frakcióvezető, és elég, elég jól bírtam. Nem, persze fárasztó volt, meg idegileg is fárasztó volt, de, de nem volt ezzel kapcsolatban különsebb problémám. Mennyire van ebben benne a neveltetése? Mit hozott otthonról? Annyiban talán benne lehet, hogy, hogy otthon az arra, arra rá lettem nevelve, hogy a, az ellentétek viták árán rendezhető. Az ilyen jellegű konfliktusokat jól bírom. Nyilván a tetlegességet nem bírom, az egy más típusú konfliktus. De, Volt de benne része? Jelleg... Hát, hogy az iskolai éveket leszámítjuk, akkor nem. És az iskolai évek folyamán? Hát ott persze, hát fiúknál, fiúvc-ben, meg nem tudom, folyosan, meg egyéb ilyenek, persze ilyen, mondjuk úgy, hogy összecsapások, ha nem is szervezett. Mennyire áll, beszélgettek erről és egyáltalán az életről otthon? Mennyire volt beszélgetős família, és család? Beszélgetős família volt. Én taktikai okokból viszonylag keveset árultam el a, az otthonom kívül töltött, időről, mert előttem járt például a nővérem, aki hat évvel idősebb volt és aki mindent elmesélt, és én ezt már láttam ennek a hátrányait. De, de beszélgetős család volt. Tehát most Még hogyan járt a nővére? Hát ugye én azt láttam, hogy akkor ő amit elmesélt, akkor utána azokat, azokat a történeteket analizálta a család. És, és rosszul és jött ki belőle a nővére? Hát én úgy értékeltem akkor, hat évvel fiatalabb fiúként. Lehet, hogy egy lány számára ez nem, nem, nem rosszú kijövés volt, de, de ott matchboxozás közben az ember, amikor így fél hallgatta, hogy egyébként miről beszélgetnek a, a ők, akkor én azt a következtetést mondtam le, hogy nem kell ennyi információt adni. És a szüleinek nem tűnt fel, hogy ön sokkal keves, kevesebbet... De. Szel... de a olyan lenne, hogy a Navracis egyáltalán nincs is kívül a családján, hiszen alig mesél róluk. Ö... Igen, de annyi, és a feltűnt, ez még most is időnként emlegetni szokták, hogy ők, ők utólag az meg egy-két történetet, amit én nem meséltem el, és akkor ezeket még most is szokták emlegetni, hogy, hogy én mennyire És amit elmeséltem. hallottak, azok igazak voltak, vagy azokat már elferdítették? Hát azt igazak, igen. Nem voltam, nem voltam egy rossz mérre, alapvetően. Uh, igen, igazabb volt azt hiszem. Én nem azért hallgattam elők ezeket a történeteket, mert ezek a szépen... Így nem, én nem feltételeztem. Hát egyszerűen úgy gondoltam, hogy ezek az én, én ügyeim, az én, én életem, az én történeteim. Naplót írt annak idején? <gül> hát fogalmazom, úgy, hogy többször meg de soha nem jutottam pár hétnél tovább. Mert hát egy idő után minden Napló Gyermekkoromban abba, abba torkolt, hogy ma nem történt semmi, ma sem történt semmi. Tehát én értem, nem voltam egy epikus alkalmazott. Megvannak még? Nem, azt hiszem nincsenek. Remélem, legalábbis nincsenek. De ön dobta ki, vagy más? Szerintem én. Hát elég sokat költöztem én is, meg a családom is elég sokat költözött és az a legjobb szelekciós rendszer, tehát olyankor tűnnek el dolgok, amiket egyébként az ember érzelmi okokból hajlandó lenne az élete végéig tovább cipelni, hogy aztán a leszármazottaknak okozunk gondot, hogy mi ember. Egyszer folytattam egy beszélgetést az Elsimonnal, már nem emlékszem, de nagyjából hasonló lékörben zajlott, és a Magyar Narancs megírta, és egész egyszerűen nem értette a Magyar Narancs újságírója, hogy a fiala miért beszél az Elsimonnal vagy az Elsimon a fialával, hiszen a beszélgetésben nincsen, hogy én beszélgetek önnel, ön ugyanúgy beszélget velem, és miért nem beszélgetnek, nem tudom, a Fidesz nem tudom micsodájáról, és... Nem csak arra gondoltam, hogy ő nem nagyon hallgathatja a keyfejet, hanem hogy, hogy ez mennyire lehetetlen dolog, hogy két ember, ha beszélget, nyilvánvalóan egy csomó téma rovására beszélgetünk. Tehát itt van előttem egy halmaz, aminek a kétharmadára már nem fog sor kerülni. De ezt azért is említem önnek, mert van egy bimbózó kapcsolata, hát mármint önhöz képest, hát ön, ön, egy, ön egy töltyfa, amiket ön kapcsolata, van önnek jelentősége. Igen, uh, ez egy nagyon szép kép. Igen, uh, ez egy bimbózó kapcsolat a Füriessel, és a Füriessnek ezen a héten uh, nem jött össze minden pozitívan az megelőzően, hogy velem beszélgetek. Csőtörés volt, vagy legalábbis valami fajta a konyhában. A nagyobbik fia uh, influenzás volt, uh, vagy valami baja volt, és orvoshoz kellett menni. Ráadásul még ott voltam én, és megkérdeztem tőle, hogy hogy van, és a beszélgetésnek volt egy olyan tíz perce, amit én, én egy pár találkoztam vele, négy szem közt is, de azt az oldottságot, azt a Uh, ugye ilyenkor azt szokták mondani, hogy a politikus és ember, de hát ez konkrétan farogság, hát ugye mi az, hogy a politikus és ember, hát ez, ez evidencia, csak ugye az a helyzet, hogy ugye ma a médiában, ha Gyurcsány Ferenc fűz, vagy Orbán Viktort megmutatjuk a csigalépcsőn, akkor ez lesz az, hogy akkor ő is ember, holott ehhez nem kéne a Gyurcsány Ferencnek fűznie, Orbán Viktornak pedig permanensen közlekedni egy csigalépcsőn. Tehát egész egyszerűen kizárjuk egymást, abból a közegből, ahol meglátjuk a másikban azt, hogy pontosan olyan esendő, mint én, csak az egyik asztalos, a másik meg miniszterelnök. Igen, teljesen egyetértek. Teljesen egyetértek. Nagy mértékben dehumanizáljuk. Nem csak egyébként a politikusokat, hanem úgy általában. Ez így van. Kérdés. Igen. Azért, mert, talán azért, mert egyrészt akkor, akkor sokkal fájdalmasabb lenne szembenézni azzal. De az, szerintem az egyik, az egyik legnagyobb Csinálta, itt most ezt meg kell más... ismételni, mert ezt a pár mondatot, ezt elvitte a cica. Bocsánat, a Velencei környékén járok. Tehát amikor a... Csinálta, Ez most másodszor történt, másodszor is elvitte a cica. Akkor harmadszor is neki futok, mindjárt fölére. itt egy dombtetőre, és nézek szerszeszét hátha jobb lesz. Itt most lehet hallani? Igen, tökéletesen. Jó, tehát amikor valaki dühösen rátámad, egy másik emberre, hogy ezt miért csinálta, vagy miért így csinálta, és a másik azt mondja, hogy ne haragudjon, elrontottam, én sem így akartam. Ennyi, ez a igen. támadónak is egy olyan, hogy mondja, nem megszégyenülés, mert ez itt túlzás, mert durva szó, de egy olyan megvilágosodás, nem? Amikor De nem, rájön, csak, hogy... nem csak erről van szó, én múltkor beszélgettem hosszasan Kubatov Gáborral, és sok mindenről esett szó, és egész egyszerűen azzal szembesítettem, amit én nem először tapasztalok, és természetesen rám is vonatkozik, hogy milyen mértékben élünk buborékban, hogy tehát ha abban, valaki mondjuk megkérdezné tőlem, hogy Isten mond, a navracsis az milyen, akkor úgy nagyjából azt kéne visszakérdeznem, hogy Ed mégis te milyennek látod, hogy egyébként embervér csorog, és akkor mindig vannál egy és is letörli a száját, hogy ne legyen véres, és természetesen erről nincs szó, de mégis van egy olyan kép, hogy, hogy a fideszesek azok mind ö, lopnak, azok mindenkit elnyomnak, azok az ellenzéknek hazafiatlan, és ehhez persze konkrét történetek is járulnak, és ilyenkor amikor én azt mondom, hogy hát nekem van vele kapcsolatom, van vele nexusom, ilyen és olyan, akkor úgy néznek rám, hogy hát, tehát alapvetően úgy néznek rám, hogy, hogy oké, okay, biztos van valami okom, hogy én így beszélek, de ők Árló. ezt nem hiszik. Én, nem, hogy áruló, hanem, hogy valami érdeken fűződik ahhoz, hogy én vice versa ezeket az embereket úgy állítsam be, hogy hát semmiben nem mások, mint egyébként ők, akikkel igen. beszélgetek. Igen, igen. Ez de ez számomra van. elviselhetetlen. Minden az osztályharc logikája szerint van berendezve, Uh, és, és ennek megfelelően sorolják be az embereket különböző... De az életeket. a kérdés, hogy van-e innen visszaút? Biztos van. Szerintem biztos van. Persze. Én ebből a szempontból óvatosan optimista vagyok. Mondom, szerintem van visszaút, de nem biztos, hogy mi életünkben. Uh, Egy-két generáció... sokáig kitart a demokrácia, meg sokáig minden hibájával együtt megtartjuk ezt, hogy mindenki beleszólhat a a dolgokba, akkor szerintem egy-két generáció alapkinövű magát. Én hiszek abban, hogy például azok a fiatalok, akik 1990 után születtek, és már nem is olyan nagyon fiatalok, fiatalok még, de már azért nem olyan nagyon fiatalok, ők például teljesen más kulturális beállítottsággal rendelkeznek, mint mi. És ez, ez így fog módosulni szerintem. Csak nem biztos, hogy mi élet. Ez például. annyiban került szóba a környezetemben, hogy például ezek ezen születésűek hogyan viszonyulnak az összödi beszédhez. Amikor gyerekek voltak, és hozzájuk vagy a szüleik által jutott el, vagy sehogy, és akiktől pontosan ugyanazt várja el néha a napi politika, mint azoktól a felnőttektől, akik szintén nem voltak ott, de akiknek evidens módon a párthovatartozásukból adódóan, evidens módon kell viszonyulni hozzájuk. Ez a korosztály pedig széttárja a karját, és azt mondja, hogy fogalmunk nincs, hogy miről beszéltek de de egy kicsit ugyanez van 1956-tal is, nem? Aminek én már ebből a szempontból részese vagyok, hogy utána születtem, ráadásul egy, egy olyan időszakban nőttem fel, amikor hivatalosan mást mondtak 1956-ról, mint családi történetekben, és, és még mind a mai napig folyik a vita arról, hogy most akkor mi is 1956. Tehát ezek a, ezek a, nem, a kollektív emlékezetnek, ezek a hivatkozási pontjainak a kialakítása, ez mindig, szerintem mindig ugyanilyen folyamat. Aztán majd kiderül, hogy 2006 megmarad-e ilyen értelemben e, emlékezési pontnak, vagy most ez a 15-ös évforduló egy kicsit így föl, fölmelegítette, vagy, vagy ismét forró témává tette, hogy aztán kihűljön. Ez majd ezt az idő eldönti. Látta a filmet? Még a is félben. Ez a nem láttam még, nem láttam. Még de fogom látni, mert most több ilyen alkalom is lesz, amikor, amikor láthatom úgyhogy fogom. Igen. Nagyon érdekes volt nézni, meg, meg beszélgetni róla. Um, Számomra egészen elképesztő volt talán tegnap a klubrádióban hallgatni, Debreceni, Józsefet és Bolgár Györgyöt, akik úgy beszéltek a filmről, hogy közben egyikük se látta. ez úgy is, Nem, de ez azért érdekes, és ez nálam például, amikor én a pályánt vezettem, egyfolytában ott volt, hogy azt nem engedheti meg, azért, mert ön totálisan fel, azért, mert ön például egy főszereplő. Ön ott volt. De az, Igaz, hogy ön, a de, a filmet, vagyok, de a filmet nem látta. Tehát az, hogy a film... Nem is voltam benne, vagy nem is vagyok benne. Nincs benne, meg, de most ez teljesen lényegtelen. Ha benne van, az se változtat rajta. Az, hogy a filmet meg tudja ítélni, ami egy önálló alkotás, az akkor is egy művészeti alkotás, ha szar. Tehát nem az a kérdés, hogy, uh, hogy uh, itt az interneten sokkal többet engedhet meg, ból az ember szabadosságban a fogalmazást, illetően mint a frekvencián ott a földön. Uh, hogy, uh, hogy én ebben nem vitat el a szakmai felkészültségét Bolgár Jörgnek, vagy Debreceni Józsefnek, aki könyveket írt, és portrai könyveket írt, de ez a felkészültsége semmilyen vonatkozásban nem mentesít őket a, a tekintetben, hogy a filmről egy szót se, mert ha nem látták, akkor nem tudnak ahhoz hozzászólni. De Tehát... ők nem a, ők, ők szerintem nem a, hogy mondjam, nem konkrétan a filmről beszélgettek, hanem muníciót adtak azoknak az embereknek, akik, akiknek majd a vitában el kell ítélniük a filmet, és minden ehhez kapcsolódó jelenséget. Tehát, Jó, de ez egyenesen érteni... visszavezet oda, amit ön mond 56-ról, ha valaki nem élt 56-ban, hiszen én éltem 2006-ban, és vannak közvetlen élményeim, az nem tud semmi más csinálni, mint hogy elkezd romsi és más könyveket olvasni annak érdekében, hogy minél több információval bírjon, és hogy egyébként ez a társadalom hány százalék, azt nem tudom megmondani. Igen, igen, igen és ebben, ebben nyer értelmet Bolgár György és Degreszten József beszélgetése is. Mert ők is ilyen források vannak lenni. hogyha majd valaki öt év múlva felülti, hogy mi is volt ez a 2006, akkor ezt az érte, ezzel az értelmezéssel találkozunk. Hát most éles váltás jön. Néhány dologban meg akarom kérdezni, de tulajdonképpen nem múlna semmin, hogy végig beszélgessünk. Tehát ez szerintem teljesen normális dolog, hogy hát benne van kíváncsiság. Tehát amikor megkérdeztem, hogy önvezete, akkor egyszerűen ezt bárkitől megkérdezhettem volna egy hozzá nem így mikrofonon keresztül közelállótól. Um, a Pannon Egyetemen ön az, aki eldöntheti, hogy a használat hogy van, mert az az alapítvány, elnökének a lehető, az alapítvány elnökének áll lehetőségében. Mi a helyzet a Pannon Egyetemen? Nyilván meg fogjuk vitatni az alapítvány a kuratóriumával, a rektorral, a kancellárral, egy, egy, kör, egy körben, bocsánat, <kül> már beszéltünk erről, Ma is nyilván fogunk beszélni róla, mert fogok találkozni velük. Én hajlok a kötelező maszkviselésre, a közszolgálati egyetemen és az eltén is. Tehát a másik két egyetemen, ahol szintén érdekelt vagyok, ott kötelező a maszkviselés. Sőt, az eltén szeptember óta folyamatosan kötelező a maszkviselés az épületben, tehát nekem ezzel kapcsolatban nincsen probléma. Felirat, nem úgy gondoltam, hogy probléma és min múlik, tehát hogy végül is ez már egy hete így van, és közben ugye a járvány grafikonja, a sajnos nem lefelé, hanem fölfelé mutat, és nem is kis szögben. Milyen egyeztetések szükségesek ahhoz, hogy végül is meghozza a döntését? Eddig még nem, eddig még nem kezdeményezte senki sem, hogy döntsünk a kérdésről. Ma Fogunk róla beszélni. És az, lehet, hogy ez önben felmerül, független attól, hogy ezt mások javasolják-e, vagy sem? Igen, igen, igen, igen. igen. Tehát ez, ez most úgy került elő egyébként, abszolút, hogy, hogy én gondoltam rá. Tehát nem keresett meg senki az ügyben, hogy kötelező. mi lenne a kötelezővé tenni. Az élet vele járója az, hogy a helyzet kezd olyan rossz lenni, mint amilyen korábban volt, és mégis azt mondjuk, hogy ezzel más körülmények között is együtt lehet élni? Nem kellenek azok a szigorú intézkedések, mint amelyek korábban voltak? Hát, hát én úgy gondolom, hogy az eddigi három hullámmal szemben van most egy, egy, egy nagyon komoly különbség: az, hogy közel kétharmada a lakosságnak be van amennyire én tudom. És a szakértők egybehangzó véleménye az, hogy aki be van az, ha el is kapja, sokkal enyhébb. Tüneteket visel el, mint, mint az, aki, aki nincsen beoltva. Én abszolút én én szóval támogatom azt, hogy, hogy a korlátozások elsősorban azokra vonatkozanak, akik nincsen beoltva. Jó, de a korlátozása nekik sincsen? Most még nincsen, de én azt látom, hogy ahogy súlyosodik a helyzet, úgy. Közeledünk a felé, hogy különböző ilyen intézkedések legyenek, nem? mert a maszkviselés is így kerül szóba. Van-e magyarázata arra, hogy Magyarország az élovasból miért lett a beoltottságot illetően? És nem is a sorrend, tehát felejtsük el a kérdésemet. Tényleg mindenki a, a, a, az oltásra várt, hogy egyáltalán legyen vakcina. És ugye. Az Egyesült Királyságnál nem tudom, hogy ki haladja meg, talán Izrael, de hogy nálunk megállt 5 millió ezernél, és azt hiszem, hogy a kétharmad az egy erősen optimista szám, de most ne a szám, nem a számokon akarok lovagolni, önmagában az, hogy minimum egyharmad, vagy valamilyen több, mint egyharmada az országnak ellenáll valamilyen okból, az önre hogyan hat ön gondolta volna ezt előtte? És ha gondol bármit, akkor mit gondol arról, hogy ennek mi lehet az oka? Hát, hogy összínze egyet nem tudom, mert én... A, ahogy De foglalkoztatja? Hogy nem? Azt, hát, ahogy beszélgettem polgármesterekkel, a, hogy mit tudnak a, a, a saját településük beoltottságáról, az alapján én nem tudtam felfedezni település hierarchia beli... Bármilyen különlegességet. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy a távoli, fa, távoli területeken fekvő falvakban ö, kevesebb a beoltott ember. Lehet, hogy így van. De van e, e, ma láttam ezt. reggel egy térképet, Heves megye és Zala megye között ordító különbség van. És ott különböző emberek próbálták találgatni, hogy vajon az egészségtudatosságban lehet-e a különbség. Zalában a legalacsonyabb, Hevesben a legmagasabb Magyarországon. Aha. Nem tudom, de ez, ez biztos, hogy ez egy, szerintem egy fontos társadalomtudományi kutatás lenne a jövőre nézve ezt megnézni, hogy miért van... De azt a hiszem, a, hogy ez nem a beoltással, a hanem a COVID-os betegekkel volt kapcsolatos, tehát hogy csak úgy pontosítsak. Aha. Nem tudom, nem tudom miért, miért alakult így az adat. Nem tudom ebből a szempontból a kormányzati erőfeszítéseket elégtelennek minősíteni, hogy hibáztatni, mert ahogy látom az óriás plakátokat, gyakorlatilag ugyanúgy kint vannak, június óta, vagy nem tudom, május óta, és azóta mennek a hirdetések. És tehát nem arról van szó, hogy a kormány felhagyott volna az egésznek a propagálásával. Én az operatív hanem... törzs napi tájékoztatóját, ahol egyébként lehet kérdezni, én, ha rajta volna, biztos visszahoznak. Ez lehet, de közel meg, amikor az operatív törzsnek volt napi tájékoztatója, akkor számos ember azon köszörült a nyelvét. Hát, ilyen bén, olyan rossz. Nem azt mondom, hogy sokat a kormány, és azt mondja, hogy jó, ne legyen. Csak, hogy amikor meg volt, akkor már sokan azt mondják, hogy ennek így nincs értelme. De értem, ez nem, ezt nem tudom mondani. Eszembe jut a idén, keretes szerkezet, tudja, én nem mondom, hogy ugye... egy legutóbb, már nem is tudom, kinek mondtam, a Bonapater famíliás, tehát, hogy besokalhat-e egy kormány? Tehát, hogy egy apa besokalhat-e? Tehát, hogy én, mert ön mondhatja azt, hogy fiala, most már unom a maga dumáját, és lerakja, és akkor az ember elgönti, hogy most tulajdonképpen most rakta le, vagy egy életre? Ez egy nagy kérdés lenne a számomra. De az, hogy egy kormány besokal, valahol a belső hangom azt mondja, hogy egy kormány nem sokalhat be, ahogy egyébként az, a, az apa se sokalhat be. Ön besokalhat, mert senki nem kényszeríti azzal, hogy velem beszélgessen, és azt mondja, fia engem, ne bacogasson most már, van nekem elég bajom, lerakja. De valami azt suggyi, hogy egy kormány nem teheti ezt meg, de nem a mostani semején. Egy kormányok, de szerintem igen, ez hát a lemondás, hogy egy kormány <gül> Igen, a... de nem erről van szó. De, hogy besokkal... igen, tehát, hogy azt mondja, de van, van ilyen, hogy azt mondja, a miniszterelnök mondjuk, hogy, hogy ő, ő érti a problémát, ő nem hibás ezért, az előállt helyzetért, uh -huh. és uh -huh. tudunk kormánylemondásokról uh -huh. kormány úgy, hogy valójában nincsen konkrétan megnevezhető felelősségi probléma, de azt mondja, hogy ő, ő a választókhoz fordul, hogy akkor új mandátumot kér, uh -huh. új kormány, új. Szerintem ez az, amikor be sokkal egykor. Magyarországon nagyon-nagyon rossz megítélése van ennek. Én azt figyeltem, hogy a magyar politikában, ugye részben ez volt az oka a 2006-2010 politikai pathetetnek is, hogy ezt mindenki úgy éli meg, hogy ez a gyengeség. Igen. pedig a magyar politikában nem szabad Nem tudom, hogy ez így van, úgy tűnik, ha egyébként ez bekövetkezne, fogalmunk sincs, hogy arra a magyar nép hogyan reagálna, hiszen ezt egyébként nem lehet kitalálni előre. De amit mond az igaz, akkor is végigbeszéltük ezt. Igen, igen. Azt sem tudom, hogy egyébként a magyar választópolgár honorálná-e a gyengeséget valóban, mert ugye nálunk ilyen, tényleg ilyen szuperhősök sétálnak a magyar politika farcmezőin. Mindenki elképessége... De milyen a meglepetés fátor... lenne, nem, hogyha például egy kormány adott esetben a mostani így lemondana új választást írna ki, és ugyanúgy nyerne kétharmadban, és akkor egyszer csak azt lehet mondani, hogy most akkor mi van? Ezek Igen, szerint... Nem példanélküli példa egy, egy ország, sok ország esetében, hogy például van mondjuk egy XY helyzet, és azt mondja a kormány, hogy persze, hogy ezt megcsinálhatná, megvan a többsége, de ő itt most akkor új felhatalmazást ér. Uh -huh. Tulajdonképpen egy bizalmi szavazás hogy vannak ilyen, vannak ilyen szavarok. Nálunk ez, igen, ez, ez, ez nem kipróbált eszköz. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm szépen. Vezessen köszönöm óvatosan, köszönöm. viszont hallásra. Igyekszem, köszönöm a hallásra. Navras és Tibort hallottak. által támogatott beszélgetést helyek? jó reggelt! Jó reggelt! Horváth Csaba, Zugló polgármestere van a vonalban. Hosszan beszélgettem Navras és Tiborral, aki a politikusok között messze vezet azzal, amióta a Kejfejancsival is konkrétan velem tartja a kapcsolatot, de tegnap például találkoztam Zugló egyik korábbi polgármesterével is, aki nem az előző volt. Uh, és uh, beszélgettünk, tehát úgy beszélgettünk, mint ahogy emberek beszélgetnek, amire persze joggal, joggal kérdezhetnek vissza az emberek, hogy miért beszélgetek adásban, és miért nem kérdezem meg tőle, hogy miért annyi a ára, mint amennyi, de velem előfordul, hogy beszélgetek. Uh, és minél hosszabb lesz a mi kettőnk kapcsolata, én bennem a szándék is az lesz, hogy beszélgessünk, és ha ez nem kölcsönös, akkor természetesen egyébként megmaradok zuglónál. De például, ha már a beszélgetéstől van szó, képzeld el, hogy tegnap valami teljesen ismeretlen okból elém került a te második házasság kötéseddel kapcsolatos bors, nem tudom micsoda, és akkor abból így elkezdtem számolni, és akkor megnéztem a feleségedet, és akkor abban benne volt, hogy milyen korú gyerekek vannak, és hogy hány, gyerekekkel, hány gyerekkel számoltok, és hogy hogyan volt a templomi esküvő, és utána a 200 fő hogyan vonult át a nem tudom hova, és hogy rajta fehér eh, színű ing volt, és a menyasszony is tört fehér színű ruhában volt, és nagyon érdekes volt. Saját magad időnként beleütközöl a saját magaddal, kapcsolatos hírekbe, vagy akkor egyszerűen csak tovább és számozol, nem bír ilyen újdonság elejével? Hát ezt gondolom nem most jelent meg. Hanem nem, dehogyis, hát csak egyszerűen elém a Facebook, vagy a, nem tudom az internet melyik bújra. Értem, hát ez hozzátartozik a, a közszerepléshez, hogy egy-egy ilyen meghitte pillanat is kikerül a Nyilvánosság elé, de azért amennyire lehet a család magánéletét megőrzöm a család magánéletének, vagyis efelé. Igen, még tánc közben is le voltatok fényképezve. Igen, egy exkluzív lehetősége volt, ha jól emlékszem, akkor talán még behet, hogy bliknek hívták, de lehet, hogy bors, akik egy-két hockát kattinthattak, de olyan túzásban nem estünk az ügyben, tehát ennyi volt az összkommunikáció, akkor második jelölt polgármestere voltam, így érdekesebb volt e, talán az esemény, nagyon sok barátom volt ott a család, nagyon jól éreztük magunkat és egyébként azóta is voltok házasságban élünk. Tegnap beszélgettem Kis Ambrussal, és pont a Kis Ambrussal folytatott beszélgetés előtt e, találtam az Index hírre, e, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat készül eladni e, a városháza utcai épületét, és ez mindjárt, ezt ugye mindjárt az Index főszerkesztője írta, és ez mindjárt volt mellékelve egy teória is. Ma már nem tudom, hova kell bogarászni az indexemrel én alig találtam meg ezt a hírt. Nekem nagyon sok polgármesterrel volt van kapcsolatom, egy vesztes polgármester aki egyébként a, a hatalmú lévő pártnak egy aktív támogatója. Független attól, hogy Kis Ambrus és Karácsony Gergely, Kis Ambrus nálam hosszan Karácsony Gergely a Facebookon cáfolta, a Facebookon arról írt, hogy hát nyilvánvaló és a szövegzésből ki is mutatta, hogy mennyiben nem mondanak igazat, és hogy ő mennyire az index ciknek hisz, és nem azoknak, akik ezt cáfolják. És én arra gondoltam, hogy így nem lehet élni. Nekem erre van egy mondás, amit te is ismerni fogsz. Nagy az Isten állatkertje, csak sajnos nagyon alacsony a kerítés, néha hiányzik is. És őszintén kíváncsi vagyok, hogy az Index főszerkesztője nem szégyeli magát ilyenkor emberileg. Az, hogy újságíróként megsemmisül, szerkesztőként megsemmisül, az egy dolog, de hogy emberként nem szégyeli magát, hogy még egyszer mondom, vannak emberek, akik ennek hisznek. Hát értem, sokan gyűjtöttek Izaúrának is egyébként pénzt a kiszabadítására. Tehát ez az ország nem teljesen idegerettől, de itt nem erről van szó. Tehát nem az emberek jó hiszemiségéről, hanem egy gonosz manipulációról, amivel azt gondolják, hogy bármilyen bármilyen álhírrel le lehet járatni bárkit. És sajnos az a válasz erre, hogy nagyrészt ez igaz. Tehát ez abból, a, abból a, a hipotézisből adódik, hogy igen, hogyha valamit sokat súlykolnak, már pedig ezt a hírt tegnap reggeltől egészen késő estig voltak, e, mindenféle száfolat ellenére, hát hiszen tagad, a beste, e, de nyilvánvalóan el akarja adni, ami egy teljes nonsensz. Tehát ilyenkor az ember fogja fejét, és nem is tudja, hogy mit csináljon. Tehát, hogy sírjon, nevessen, e, teljesen abszurd. Tehát Kusturica e, megfilmesítésére vágyik egy, egy ilyen jelenet. Én nem egy ilyen világban nevelkedtem, viszont egy ilyen világban öregszem meg e, és bennem óhatatlanul az van, hogy az ember ezt nem tűrheti, vagy valami dolga van, hogy konkrétan milyen dolga, azt esete válogatja, de a érzetemet kurvára kikezdi. És van egy fontos, amit szögezzünk fel, Ne nevezzük ezt újságírásnak, mert még amikor én nagyjából 20 évvel ezelőtt elkezdtem a szakmát hihatalosan is, akkor alap volt, az a minimum feltétel volt, hogy egy újságíró, hogyha egy bárkivel kapcsolatos, legyen az egy színész, egy politikus, vagy bármilyen közéleti vagy nem közéleti szereplő, ha róla kapcsolat, vele kapcsolatban írtam bármit, hogy az kötelező alappillére volt, a főszerkesztő által elvárt módon alap pillére volt egy cikknek, hogy kérdezze meg az érintettet. Ez, ez az alap volt. És ez annyira kikopott, és Ennél rosszabb, ennél, rosszabb a, ennél rosszabb a helyzet, mert ugye a Friderikusszal kapcsolatban ilyen olyan etikai eljárást kezdeményeztek, okkal, ok nélkül, nem tudom, amit a Sanyi csinált, az konkrétan farogság volt szerintem, Mindegy, csak a történet miatt való ide, de az, hogy adott esetben az Index főszerkesztőjével kapcsolatban ugyanezt nem kezdeményezik-e, hiszen tegnap egyrészt Karácsony Gergely is elmondta a Facebookon, másrészt nálam kisabrusz Kis személyesen mondta el, hogy a dolog egyébként fel volt építve. 723 kor érkezett egy e-mail a, a fővárosi önkormányzathoz kérésként, majd 7.45-kor kirakták a cikket, és azt feltételezték, vagy 7.50-kor, elnézést, hogyha a percekben tévedek, de fél órán belül, hogy egyébként ez a fél óra állt volna a rendelkezésére a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy reagáljon erre, hozzátéve, hogy persze fel hogy ilyen nappal van sajtó, és mindenkinek kötelessége azonnal ezzel kapcsolatban mondani, nyomdakész mondatokat mondani, de az én szememben ez a cinizmusnak egy olyan a szója, ami a fake news kategóriából ezt kiragadja, és vagy a szándékos ferdítés van, mindenféleképpen rossz akusztikája van a történetnek. Ha egyébként kiderülne az, hogy a hír igaz, és tényleg el akarják adni, akkor se lehet azt megtenni, hogy 7.23-kor küldök egy e-mailt, majd 7.50-kor ezt közzéteszem, mert a köztes idő erre alkalmatlan És Ez most akkor is alkalmatlan, ha igaz, és akkor is alkalmatlan, ha nem igaz. Most úgy tűnik, hogy nem igaz, akkor aljasság. A másik esetben pedig unfair. Így nem lehet élni. Én egyet tudok mondani, hogy ez egy kicsit erős lesz, nem hiszek az ingyen hülyékbe. Én nem hiszek a véletlenekbe az, hogy valaki ennyire felelőtlenül tud gonosz lenni. Én azt gondolom, hogy ebben masszív szándékosság volt, hogy kinek a megbízásával, megrendelésére volt az a cél, hogy lejáratja a városvezetést. Én azt el tudom mondani neked a főváros egyik fontos rakcióvezetőjeként, hogy ha egy ilyen horderejű ügyről én nem tudok, az nincs és már pedig én nem is hallottam ennek a, a lehetőségéről. De valóban az a legsúlyosabb, amit én is kifejtettem, hogy nem kérdezik meg az érintett önkormányzatot, legalábbis nem olyan módon, hogy tényleg érdemben tudja reagálni, mert azért valljuk be 7-15-kor megkérdezni egy 7-45-kor kiteendő cikkkel kapcsolatban, hogy mi a véleménye, hát ez minimum aljas, és ismerve bármelyünk kormányzat működését, azért nem így működnek a sajtóosztályok se, hogy 15 perc alatt, és mindezt mondjuk a, a reggeli iskola kezdés előtt még. De mondd drága Csaba, hogy lehet utálni a mostani fővárosi vezetést adott esetben egy vesztesnek, hogy közben ezek a részletek, amelyekről mi beszélünk, őt nem zavarják? de hát ha jól értem, akkor fideszes politikus, maximálisan hitelesnek talált ezt a forrást, és akkor szerintem meg is találtuk a politikai indítékot és a politikai megrendelőt. Nincs más logikus magyarázat, mint hogy a Fidesz tudott vásárolni egy ilyen típusú fake magának a médiába, és ez az számára működött is egy napig. A újságíró érdekében remélem, hogy legalább sok pénzt kért értem. Vagy az állása múlt ezen, nem tudom. Hogy, hogy, hogy, vagy múlhatott ezen. Gondolkodtam azon, hogy fölhívjam az illetőt, de az elmúlt időben egy vagy két telefonomra nem reagált, bár kiderült, hogy mással is előfordult olyan, hogy én kerestem és nem kaptam meg az üzenetemet, de korábbi teljesen értelmetlen beszélgetések eredményezték azt, hogy ezt nem tettem, de komolyan szomorú voltam. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a politikai pártállás legyen a függvénye annak, hogy ki mit hisz el, az egy olyan világ, amely nem olyan, nem szép világban nevelkedtem, de, de a tényeknek a makadsága az mégiscsak relativizálódik. Ez sajnos így van. Nem tudok vitatkozni, és... Ki fog derülni érkező valaha, érkező? hogy mi, mi állt ennek a cikknek a hátterében, ha egyébként nem igaz? Hát leginkább az újságíró tudná bevallani, hogy hogyan horta össze a széles a hetet havat, és hogyan tartotta fönn, mert ez csak a kisebbik fel az az ügynek, hogy egy újságíró mondjuk megvásárolható, vagy megzsarolható. De az, hogy egy főszerkesztő egy gyorsan száfolt cikket fönntart napi renden, az érdemi cáfolat megjelenítése megjelenítés és hangsúlyozása nélkül az szerintem olyan minősítetetlenül szakmaiatlan, hogy ezzel az indexnek a maradék kresztizse is nullára íródott, ha még volt neki. Kis Amrus azt mondta, hogy ő természetesen szóba fog állni az indexel ezután is, de vajon hivatalos formában vagy valamilyen formában eh, fog-e a főváros ezügyben lépni, vagy megmarad a tegnapi Facebook eh, megjegyzés vagy bejegyzés? Hát, ezt e, majd amrus kell megkérdezni, hogy jogi lépéseket tesznek, én egyelőre erről nem tudok. Ugyanez zuglóval mennyire van? Nincs. E, volt. Nekem a pályám legelején, amikor meg kettő hete voltam polgármester zuglóba, akkor volt egy hasonló eset, akkor az újságíró, aki számos valótlanságot írt le, amikor megkérdeztem az azt követő két napon belül is rajtékoztatom, ő is ott volt is a teljes Magyar Média, hogy miért írta le, amit leírt, azt mondta, hogy azért, és hogy, és hogy miért nem kerestem el az önkormányzatot, hogy elmondhassa a véleményét. Azt mondta, hogy azért nem, mert az alapjaiban megváltoztathatta volna azt a koncepciót, ami az ő fejében volt, és amit ő meg akart írni. Most egy újságíró, ezt a plénum előtt kimondja, hogy gyakorlatilag nyersen bevallja hogy semmit nem, semmennyire nem érdekli az igazság, a tények, a valóság. Neki van egy koncepció, amit valamiért meg akart írni, és ezt a koncepciót zavarta volna, ha mondjuk oda kerül az érem másik felett. Na, én nem emlékszem az erre az a probléma. történetre, de te nem mondtál újságírót, és nem mondtál ügyet. Nem is akarok most. Jó, akkor nem, nem akkor nem akarod azt, hogy én itt most a Géniusban megmondjam a megfejtését? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, szerintem már megcsócsáltuk ezt az újságírót is. Nyilván ezen neki is el kell gondolkodni, az ő munkásságával kapcsolatban több hasonló, csak hogy ez, ez, ez nem fenntartható. Én, én nagyon hiszek a de abban. De mégis fenntartható, mint a, a példa országban. mutatja. Hát igen, de én, én hiszek abban, hogy az embereknek ebből már elegük van. és. Jövő áprilisztól más lesz a világ, és az emberek újra visszatérnek ahhoz a normalitáshoz, hogy kiközösítik az olyan egyedeket, akik nem a valóságot, hanem valami teljesen... Jó, de az, halter, az az orgánum, ami amiről beszélünk, az egy állt. ellenzéki orgánum, az az ellenzéki orgánum, ha tetszik, még inkább virágozni fog egy kormányváltás esetén, talán, vagy nagy valószínűséggel. Igen, de az ellenzéki politikusok szinte már mindegyike belefutott ebben a, ebben a fake news A saját hozzáközel álló szimpatizánsi felületekbe is. És szerintem ezt, ha a politikusok, mint közösség elutasítják, akkor ez a jelenség, ha nem sik, és nem fogják mondjuk furkosbotként használni bizonyos emberek egymás ellen, akkor ez viszonylag gyorsan kikopik, ahogy az az újságíró is kikopik, aki nem vesz észre, hogy ezzel nem lehet élni és visszaélni. Október 16-án volt Zugló születésnapja, de nem mindenki tudott oda elmenni, Így aztán Ficere Andrea, aki az Uzsoki Kórháznak valószínűleg joggal népszerű, vagy legalábbis megbecsült uh, főigazgatója, a te szobádban vette át, mármint a polgármesteri szobádban a kitüntetést. Én az Uzsoki utcát látogatom, ott dolgozott apám, én sok szempontból elfogult vagyok az Uzsoki utcai kórházal, és ez alapvetően pozitív. Ugyanakkor <coughs> nem tudtam nem mellé rakni azt a hírt, amit ráadásul annak idején nem is én találtam, hanem a környezetem mutatta, de én is belefutottam. Ez a hónapok óta nincs mammográfiás szűrés a Főváros Uzsoki utcai kórházban, ez két nappal korábban írta meg. Szabad Európa sem, hogy te átadtad volna ezt a kitüntetést, és természetesen a kitüntetésnek az alaposságán vagy az indokoltságán semmit nem változtat, de arra világított rá, hogy hogyan mennek emberek egyébként a fizetős egészségügy felé, mert hogy egyébként a kórház a Szabad Európának épp úgy nem válaszolt mint ahogy a Népegészségügyi központ sem válaszolt nagy valószínűséggel, nem azért, mert nem akart, hanem azért, mert nem kapott rá engedélyt, fogalmam nincs, kórházigazgatók olyan könnyedén nem nyilatkozhatnak, csak egyfajta ellentmondásosságra akartam felhívni a figyelmedet, miközben nem feltételezek semmiféle szándékosságot, és még azt is hozzáteszem, hogy a mai nap folyamán találkozik az Emmy eh, emberével, főli, és Balázs, hogy ezt tegnap elmondta nekem, hogy ez a 10 milliárd, amit át kell utalni, ezt átutalják, mert hogy ő se érti, hogy miért nem utalták át. Bár Kisamrus elmondta, hogy ennek a határideje így is, úgyis már rég lejárt. Igen, az első kérdése olyan mérhetetlenül eh, alulfinanszírozott az egészségügy és a kórházi ellátások is és valóban nem, nem kommunikálhatnak direktben a sajtóval, csak a minisztérium engedélyével. De olyan mértékben alul hogy azok, a, azok az alkatrészek, amiket be kell szerezni adott esetben, vagy a kéne lennie, hogyha gyorsan fogyó alkatrészekről van szó, nem lehet készletezni. Sok esetben nem a legjobb szempont alapján legjobb eszközt vásárolják, hanem adott esetben a legeslegolcsóbbat, és a legeslegolcsóbb egy orvosi műszer esetében nem biztos, hogy a legjobb. Ez egy, ha úgy tetszik, közbeszerzési hiba is, hogy hogyan kellene kiszűrni a nem annyira jó berendezéseket, és itt pedig arról van szó, ebben én tudakozottam, hogy egy konkrét alkatrész hiányzik a mammográfiai gépből, aminek hónapokig tartott az alkatrész beszerzése, ha jól emlékszem Japánból. Nyilvánvalóan a Covid jelentős mértékben hátráltatja az ilyen típus alkatrészbeszerzés, elég csak a, az autogyártóknak a leállásaira, a tömeges leállásaira gondolni. Tehát ez a, ez a helyzet, ez sajnos az összes elektronikát tartalmazó szakágat nagyon súlyosan érintette. Ha már itt tartunk, akkor mi a helyzet, Ment az önkormányzatoknál, hogy a 12.-16. kerület elrendelte a kötelező az önkorvezeti dolgozóknak a maszkviselést, mások nem, és akkor mindig szokott lenni, hogy ez, az, amaz, de én itt most nem összehasonlítok. Azt kérdezem, hogy amikor te enne, ezen lehetőségen elgondolkodtál, megelőzően, Téged megelőzzen, ugyanezt a kérdést megkapta a is Tibor, mint a PANON Egyetem kuratóriumának elnöke, tehát az alapítvány kuratóriumi elnöke, és elmondta, hogy ott mi a helyzet. Kérdezem, hogy a te gondolkodás módodat vagy gondolkodásodat a maszk használatot illetően mi befolyásolja és hol tart? A maszk az egy, mi mindenhol azt ajánljuk, hogy hordják az ugrójak a maszkot, mindenhol. Ugye a, a közleked, közösségi közlekedés eszközei már kötelező, megállóbbal kötelező. Nyilván az zárterekben ajánljuk, de nem tesszük kötelezővé, ugye van egy, van egy apróság, ami talán nem annyira lényegtelen, és az összefügg az oltásokkal is, hogy van egy kicsi, de, de azért egy létező réteg nagyjából legyen másfél százaléknél az emberek között akik egészségügyi okokból adott esetben nem tudnak maszkot viselni, és szintén egészségügyi okokból nem vehetnek fel oltást. Erre nekik papírjuk van, tehát szívük joga, de ugyanakkor egy ilyen szabályozás az ebben lehet diszkriminatív is és Sokkal érdekesebb az oltás kérdése, mert ez volt, a, ez volt a nagy bejelentése a kormánynak, hogy akkor a munkáltatóknak, illetve az önkormányzatoknak odaadja ezt a jogosultságot, hogy döntsenek a, a dolgozóik élete és halála fölött. Én azt gondolom, hogy ez helytelen. Sok szempontból azok az emberek, akik eddig nem vették fel az oltást, azok nem lustaságból nem vették fel, hiszen most már nagyon-nagyon kényelmes beoltatni magunkat, hanem azért nem vették fel, mert tartanak tőle, és én politikusként, de még egy egy Ebben az ügyben, tehát az oltásokban jártas orvosként sem tudnám azt mondani, hogy 10-20 év távlatában nem lehet bárminek kockázat a szövődménye, mint kockázat. És ezért nem várhatja senki, hogy élet halál fölött, és mondjuk egy rettegő ember, rettegű ember, még a munkáját is elveszítse azért, mert nem veszi fel az oltást. Nyilván vannak helyzetek, ahol, ahol muszáj az egészségügy ilyen e, munkakör, az egészségügyhez kötődő, e, kötődő szakágak, tehát például otthonápolás, vagy bizonyos szociális egészségügyi intézmények való ápolás, ugyanúgy, mint a kórházakban, ott is kötelező, de kell teremteni lehetőséget azok számára is, akik ezt valamiért nem tetik meg. Ott például a napi rendszeres szűréssel lehet ezt menedzselni egy darabig. Tehát nem egy, nem egy homogén történetről van szó. Az mindenképpen érdekes, és szerintem bizonyos szempontból Ajas is, hogy nem a munkáltatónak kellene ebben döntenie, hanem a kormánynak kellett van egy világos állásfoglalást kiadnia, hogy kérem, ezekben a szakmákban ő előírja. Ezekben a szakmákban ő javasolja, a Ezekben a szakmacsoportokban pedig megfontolás tárgyává teszi, vagyis az veszi fel, aki akarja. Szóval ilyen típusú kormányzati iránymutatás, ahol megvan minden szakmai tudás, megvan minden járványügyi adatismeret. Tehát az összképet pontosan látják, ehhez képest nem adnak ilyen típusú támpontokat sem az önkormányzatoknak, sem a munkáltatóknak, és nyilván lesznek munkáltatók, akik ezzel az adott helyzettel akár vissza is élnek. Tehát ez Véleményem szerint megint nem a közbizságon. És az biztos, hogy ez aljas? Tehát, a... hogy, hogy erre ez a legjobb jelző? Hát, ezt nem tudom. Majd Te használtad? Esetleg, hogy én most ezt használtam, és fenntartom, mert visszajelnek valamivel, visszajelnek a, a tudásukkal, már azzal a tudással, hogy ők rendelkednek precízebb járványügyi e, tudással. Az orvosok, akik Bizonyos javaslatokat tesznek a járványügyi védekezése kapcsolatban, azok az ismeretek náluk megvannak, de ezeket nem teszik közkincsé. Nekik, akik egyébként sok tízezer orvosi tudás fölött rendelkeznek, a nemzetközi járványügyi tapasztalatok és tudás felett rendelkeznek, abból kellene szintetizálni egy olyan véleményt, hogy kérem, itt ezt csináljuk, ezt elrendelem, ezt meg nem rendelem el. De nem az önkormányzatokat, és nem a vállalatokat, tehát gondoljuk egy kisebb foglalkoztató, mit tudhat a járvány szakmai hátteréről. Mi még önkormányzatként, akik tényleg próbálunk a lehető legapróbb részletekig tájékozódni, nyilván mi sem tudhatunk olyan mélységben mindent, amit a kormány meg tudhat. Ezért én további is azt gondolom, hogy ez nem egy, nem egy korrekt, ez egy politikai manőver volt, hogy beleinvolválni sokakat ebben a, ebből a döntéshozatba. Nagyon eltérő döntések fognak születni. Én... Lásd, Fideszes önkormányzat elrendeli, ellenzéki önkormányzat nem rendeli el, tehát ez egy, inkább egy ilyen demokrácia felfogás is. De közben én, székes én mondom, se rendeli el, és Debrecen se, tehát pedig az is Fidesz. Igen, de én azt gondolom, amit Karácsony Gergely is mondott, hogy a közbizalmat nem lehet diktatórikus eszközökkel el már pedig itt arról van szó, hogy a kormány sokáig sumákolt ebbe az egész járványügyi védekezésbe, az okay, volt a ezt a, a érten, de... Igen? És ennek az oka egy bizonyos bizalmatlanság. Tehát azok, akik nem akarják például beoltatni magukat, ők bizalmatlanok az oltással. Oké, nem de hadd kérdezek ez ez ezzel kapcsolatban valamit. Én tegnap szándékosan elkezdtem nézzegetni az adatokat, nem tudományos módon, hogy mikor volt ehhez hasonló, és amikor ehhez hasonló volt, bár nincs két egyforma hasonló, akkor milyen intézkedések voltak. Te, mint polgármester például, gondolkodsz-e azon, hogy meddig maradjon meg az ügyfélfogadás, és mi legyen az a pillanat, amikor ez megszűnik, beleértve, hogy tudom, a helyre áll, de ha nem állt helyre, akkor, akkor a kérdés alaptalan. Mondván, hogy ezt talán saját hatáskörben elrendelhetett, de lehet, hogy nem, mert nem vagyok minden részlettel tisztában. Én nem szerint nem rendelhetem el, mint ahogy meg van határozva, hogy a Képviselőtestület most jelenleg még ülésezhet, egyébként szerintem helyes távolságtartáson visel is mellett. Tehát vannak paraméterek, amit be lehet tartani. A kormánynak kell tudnia, hiszen még egyszer kiemsúlyozva, én zuglóba nem tudom, és mert nem kapok adatokat a kormány részről, hogy például az uglói megbetegedések aránya, vagy éppen a halálozások aránya mekkora. Az alapján az kisebb vagy nagyobb-e ahhoz az időszakhoz képest, amikor egyébként elrendelve volt a bizonyos korlátozó intézkedések, mivel nem kapunk ilyen típusú kormányzati információkat, csak ex-has lehetne azt mondani, hogy megérzése, hogy akkor én, mint polgármester, akinek az a dolga, hogy mindent is tudjak zuglóban, például a járványügyi adatokat, amiben nem kapok semmilyen támpontot, hogy akkor az alapján korrekt módon döntsek. Tehát ez így nem korrekt, nem tisztességes, és erre mondtam azt a bizonyos jelzőt, amivel adott esetben téged is megleptelek. Szóval a lényeg mégiscsak az lenne, hogy nem véletlenül visszakérdeztem, utána de egy média nagykövettel fogok beszélgetni erről, és utána te ezt megemlítetted, ezért is kellett visszakérdeznem, tehát te mögött ez is ott állt. Szóval az alapvető probléma továbbra is az, amit most már lassan másfél éve mondunk, hogy az önkormányzatoknak és a kormánynak partnerként kéne viselkedni. Alapvetően a kormánynak kéne partnerként viselkedni az önkormányzatokkal szemben. Ehhez képest még mindig az a legfrissebb hírek egyike a jövő évi költségvetés vonatkozásában, hogy a kormány újabb önkormányzati forrásokat vonna el, illetve engedne el harmadik fél számára, ami egy nagyon gálás gesztus, nagyjából annyira gállás, mintha én azt mondanám, hogy szerintem túl magas a világbajnok 27%-os ÁFA, akkor mi önkormányzatok úgy döntünk, hogy elengedjük azt az áfát, amit a kormány szed be. Ez nyilván nonsensz. A partnerségnek magában a járványügyi védekezésben is partnerségnek kellene lennie, mint a megelőzésben, mint a végrehajtásban, mint a károk enyhítésében, de ebbe sajnos semmilyen partnerség a kormány és az önkormányzatok között nincs. Köszönöm szépen a közreműködést. Nem mondom, hogy innen folytatjuk, mert fogalmam nincs, hogy honnan fogjuk folytatni a jövő héten. Viszont kívánom! Horváth Csabát hallották, Zugló polgármesterét, a beszélgetést a Zuglói önkormányzattal magatt. Óhaj, sóhaj, panasz! Nem hallottam itt egy kiragadott mondat, de Orbán Viktor a újságállítása szerintem itt van előttem azt mondta, hogy a kötelező oltás elrendelése túl van a lakosság tűrés határán. 061-712-42 először Nulla a 42 másodszor. Köszönöm ki többet? 36-szor? 061-712-42. Jöö neked! is hiszem el, névés kérek, hogy téves lesz. Oké. You what I got? Tisztel szerkesztőség a koronavírus negyedik hullámának kezdetével a téma a médiában való megjelenésének jelentősége ismételten megnőtt. A koronavírusról szóló cikkek befolyásolják a közhangulatot, ezáltal befolyásolják magát a vírus elleni védekezést is. Önöknek, mint a magyar média képviselőinek kiemelt felelőssége van abban a koronavírusról szóló híradásokban, ügyeljenek a tényekre, mellőzzék a politikai tartalmakat és határolódjanak el a kattintásvadás, címadásoktól, a bulváros elemektől. Ezt a feladatot Véleményem szerint a magyar média az elmúlt, lassan két évben nem tudta teljes körüljön teljesíteni. Sorra jelentek meg az ellentmondások, a szenzációhajhát címadások és a koronavírussal kapcsolatos cikkekben a politikai tartalmak. A magyar emberek élete sokkal fontosabb, mint a számok. Tisztelt magyar újságírók! Az elmúlt évek kutatásai egyértelműen kimutatták, hogy a napi szintű tragédiákról való olvasás növeli a stresszt, a szorongást és a depresszióra való hajlamot. A koronavírus okozta a helyzet önmagában is hatalmas tragédia, olyan trauma, amely a feldolgozáshoz talán évtizedekre lesz szüksége a magyar társadalomnak. Ebben a helyzetben önöknek mértékletességet, etikus magatartást és felelősségtudatot kell tanúsítani. Legyen a tényeken és az összefogáson a hangsúly, ne csináljanak ebből politikai kérdést, ezzel még jobban megosztva a lakosságot. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ebben a témában a tények alapján tudjon mérlegelni, döntéseiről ideológiai befolyás nélkül. A félértéseknek, túlzásoknak, esetleg hamis információknak sokkal károsabb hatása lehet, mint általában. Nem csak az oltásfelvételének kérdéséről van szó, hanem az emberek lelki is. Éppen ezért kérem, kerüljék a kantintársadász, félrevezető címeket helyette törekedjenek a korrekt tényszerű tájékoztatásra. A tudatosság nagyköveteként feladatomnak érzem, hogy felhívjam erre a figyelmet a nagy nyilvánosság előtt. Vastag tavasz. Mi szült a levelet? Hát leginkább, na, szerintem önmagában mm -hmm. beszél nyilván a ha a levélnek a tartalma, a leginkább az, hogy ha csak a, a mai média megjelenéseket néztem, akkor az egyik e, nem népszerű napilap, az e, úgy fogalmazott, egészen pontosan idézem, a koronavírus Magyarországon kettős pont, már több mint 5 millió ember halt bele a betegségbe. Nyilván nem Magyarországra gondoltak, hanem a, egyébként az egész világra, ennek ide már most egy kattintásvadász e, olyan cikkkel kerültünk szembe, ami, ami, ami, ami az emberben... A, Félelmet tud generálni. Én azt láttam leginkább az elmúlt másfél év média keresztül, a, a, hogy, hogy ha a nem kormányhoz köthető médiának a tartalmait néztük, akkor, akkor egyértelműen azt láttam vagy azt olvashattuk, hogy a, hogy a kormány rosszul csinálta a védekezést, ha pedig a kormányhoz köthető médiákat olvastuk, akkor pedig, vagy médiumokat olvastuk, akkor pedig az, hogy mindent jól csináljuk, pedig nyilván egyik semmi gaz. tehát valahol a kettő között van az igazság. Egy. egy én, én azt gondoltam, legalábbis az volt a a, az elképzelésem, amikor ez az egész elkezdődött, hogy lesz egy olyan, egy olyan dolog, ami mindannyiunknak egy közös ügye, az, hogy, hogy nagyon mértékletesen és úgy, hogy kizárólag a tényekre alapozva közöljünk tartalmakat, és próbáljuk meg az embereket a, a megfelelő védekezésre felhívni a figyelmüket, illetve azt, hogy megfelelően védekezzenek, ehelyett pedig inkább egy, egy, egy, egy, egy egy politikai tartalmat látok az egészben, ami, ami igazából nagyon szomorú érzésekkel tölt el. Ugye, amiről mi beszélgetünk, az nem a címekről szól, szól a címekről is, de legalább ilyen mértékben, ha nem nagyobb mértékben szól a tartalmakról. Ugye így van, én ezt jól sejtem. Így van, így van. Én előtted Horváth Csaba a zugló polgármesterével beszélgettem, akivel minden héten beszélgetek, előtt az előző polgármesterrel beszélgettem, uh -huh. azt meg pedig azzal a polgármesterrel beszélgettem. Vannak fix beszélgető partnereim. Uh -huh. És ő ebben a mostani beszélgetésben a, azt a döntést, melyben a munkáltatókra, Bízza a kormány, vagy megteremti annak a lehetőségét, hogy a munkáltatók döntsenek, és ne a kormány. Ajjásságnak nevezte, és hosszan beszélt, és aztán egyebek közt a veled folytatott beszélgetés miatt visszakérdeztem, hogy erre vajon az ajas szó-e a legalkalmasabb, és ő azt mondta, hogy tisztában van azzal, hogy ennek milyen súlya van, de neki ez a véleménye. Sajnos. Ö, nem a legelején a pandémiának, de egy bizonyos idő után ö, a pandémia elleni védekezés kritikája kép, megjelentek ezek a kifejezések, illetőleg a pandémia elleni védekezés kapcsán megjelent az, hogy a kormány egyébként jól védekezik-e vagy sem, és miután, hogy ez a kormánynak állt csak egyedül lehetőségében, hiszen a lakosság a védekezését alapvetően befolyásolja azt, hogy a kormány mit tesz lehetővé és mit nem, vált a dolog politikaivá. Azt kérdezem, hogy te ezt a folyamatot, miután itthon voltál, felnőtt voltál már, már sajnos 18, hogy ér meg. Hát, nem hiszem, hogy lehetséges jól védekezni, tehát ha svéd mintát nézzük, ahol, ahol gyakorlatilag leginkább azt gondolta a svéd kormány, is. ezt is egyfajta megküzdésnek vesszük, hogy az emberiség át fog ezen menni, és be kell, hogy látnunk, hogy, hogy ez is igaz, tehát, hogy ez hogy a dolog már velünk marad, és nem lesz olyan, hogy COVID-mentes év, és majd eltűnik, hanem, hanem ezzel már együtt kell élnünk a jövőben. Akkor leginkább azt láttam szomorúnak, hogy, hogy a különböző fake newsok, -ok, amik megjelentek a médiában, azok szkeptikussá tették az embereket, akár a vírus létezésével kapcsolatban, vagy akár a vakcina hatásosságával kapcsolatban, ami jelen pillanatban a vírusokkal szemben egyetlen védekezése az emberiségnek tudományosan. Szóval szerintem az, hogy a, az, hogy a, a kormány tudott-e jól védekezni, vagy nem tudott-e jól védekezni, az egész világon nem sikerült senkinek jól védekezni ezzel a dolgokkal kapcsolatban, hiszen még mindig itt van, már a negyedik hullámnál tartunk, lesz ötödik hullám is lesz, 95. hullám is. Szóval nem hiszem, hogy lehetséges jól védekezni. Leginkább a médiában lehetne jól védekezni az, hogyha kerülnénk azokat a, a hideszteléseket, mint, mint az, hogy ez mondjuk nem létezik, vagy az, hogy csippekkel oltják az embereket, meg az ilyen, ilyen fake news dolgok ellen lehet küzdeni, hogy, hogy az emberek igenis tudják, hogy jelen pillanatban ha nem is működik mindenkinél, de a vakcina egyedül megoldást a betegséggel uh, Ott voltál-e annál a pillanatnál, vagy emlékszel arra a pillanatra, ahol ez az útelágazás létrejött? Uh... Hát azt hiszem, hogy ez egy öngeresztő folyamat. Igen, úgy, csak én arra hívnám leg... fel a figyelmedet, hogy miután én ezt végig és rendkívül aktívan csináltam Igen, végig. Én, én a Spirit FM-ben vezettem akkor a Kejfejjöncsét, és az ATV Jóvoltából akkor vált a műsorom láthatóvá is. Ez nagyjából március 15-én volt, tehát tavaly március 15-én a másfél éve egészen borzasztó, Igen. hogy mennyi idő telt el, és ki tudja, hogy még mennyi idő fog eltelni, és én emlékszem arra, amikor Orbán Balázs miniszterelnökségi államtitkár megrótta az egyik operatív törzsben működő virológust, hogy miközben valamit kommunikál, én ezt a szót ki nem állhatom, mert az emberek uh -huh. általában nem kommunikálni szoktak, de akkor ez így volt. Így lett megfogalmazva, így fogalmazta meg, kommunikál, akkor a virológusnak az egyéni megnyilvánulásaiban miért kell ennek ellentmondani, és ott az abban volt kapcsolatos, hogy mennyire megnyugtató, vagy mennyire nem megnyugtató a helyzet. Én permanensen érzékeltem azt, hogy valami olyan módon próbál visszafogni információkat, és próbál a nyugalom hangulatát kelteni, a kormányzat, aminek egyébként az az operatív törzs, amely a kormánynak volt alárendelve, nem tudott minden szempontból eleget tenni, amit a kormány úgy oldott meg, hogy ezeket az embereket nem hagyta nyilatkozni. Akár hiszed, akár nem, én egyetlen operatív törzsben lévő emberrel nem beszélhettem, mert nem kaptak engedélyt. Ezek az emberek, akik egyébként másnál engedélyt kaptak, nekem különböző módszereket ajánlottak, hogy hogy lehet kiátszani ezt a, ezt a metódust, hogy a Facebookon, a nem tudom, és mondtam, hogy köszönöm szépen, én ezzel nem szeretnék élni, és így került aztán arra a sor, hogy akadémikusok és már nyugalom, nyugálományban lévő professzorok szólaltak meg, akik ilyen kockázatot nem vállaltak. Ez nem használt a dolognak? Ö, azt gondolom, hogy a mindenkori kormánynak az a feladat, hogy az embereket általában megnyugtassa. Tehát, hogyha ha, ha, ha a káosz és a, és a félelem az általában sosem segít semmilyen helyzeten. Tehát, itt nem a káosz állt a másik oldalon, itt az informáltság és a kevésbé ezt, informáltság állt egymással szemben. Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy általában itt is a darling effektus az, ami jelen pillanatban megvalósul. Tehát azok az emberek, akik, akik valóban értenek hozzá, azok nem mernek kinyilatkozni dolgokat, és általában mértékletesen, ő, nem mondanak konkrét dolgokat, hiszen még ők se tudják a történelmét. elnézést, nem ez volt. Ezek az emberek adni. konkrétumokat akartak mondani, de nem kaptak rá engedét. Értem, nem, nem konkrétan ezzel kapcsolatban gondolom, hanem egyébként a... De itt most konkrétan a... ez történt? Tehát én egész egyszerűen a dolgok tudóit kerestem, akik azt mondták, hogy ők tényleg tudója a dolgoknak, anélkül egyébként, hogy a jövőbe látnának, de nem beszélhetnek. Hát milyen nem, helyzet ez? Nem, nem hallottam ilyet, de... de hát akkor most kérdezni. hallasz. Ha ilyen volt, azt, azt nem tartom egy jó kommunikációs metodusnak. Ez metódusnak. Én ezért érteni. kerültem az ATV-ben pokoli konfliktusba, az akkori munkadóimmal, mert hogy én puszta Jerzsébetben nem tudtam azt tisztelni, akit egyébként Kevenesi Gáborban tisztelni tudtam volna. Mm -hmm. Értem. És akkor elvitatták tőlem azt, hogy én milyen alapon mondom ezt, miközben az egészségügyben lévők azt mondták, hogy Pusztai Erzsébet egy nagyon rendes asszony, sok mindenhez ér, de az a felkent tudás, amit ő egyébként a maga határozottságával átad, az nem ugyanaz, mint akik az operatív törzsben voltak. Amely operatív törzs egyébként ma már nem is gondolja, hogy neki meg kéne jelennie. Ezt pont az ATV kérdezte, és kiderült a válaszból, hogy az operatív törzs változatlan van. Ülésezik, de már nem gondol válaszolni a sajtóanyilvány vanosság előtt semmilyen kérdésre. én úgy érzem, hogy sok minden ment végben, nyilván az elmúlt másfél évben. Én emlékszem az első hullámban. Én önkéntesként dolgoztam a kórházakban, és szállítottam különböző védőfelszereléseket. illetve erre rá? Illetve... Ha húszit akarok, még leginkább az, hogy nem akartam otthon lenni. <gül> meg, meg, Mert ugye meg éppen, szoktam, éppen után, olvastam hogy... az azzal kapcsolatos híradást, de ezen a héten talán holnap leszel a Friderikus vendég? Múlt héten voltál. Múlt nem héten voltál, el, elnézést. Igen, saját, és abban. akkor abból kiderült, abból, hogy, mert én nem láttam a műsöd, de olvastam a hír, a beharangozott elnézést, hogy egy hetet csúsztam, hogy az egészségedet illetően a saját bevallásod szerint születtek már nálad egészségesebb emberek, és hát a te halálozási időpontodat nem egy túl magas életkorra tetted, és ebből nem következne az, hogy te akkor önként eskezz, bár a kettő nem kell, hogy kizárja egymást. Rosszul olvastam? vagy inkább azt jelenti, hogy ezzel a dologgal mondjuk azt, hogy, hogy békében vagyok. Tehát, hogy egyébként az önkéteskedésem leginkább abból fakadt tényleg, hogy nem akartam otthon ülni. Az ember otthon várja azt, hogy elkapja a vírus, vagy ne, ne kapja el, de hogy. Ez de már ugye inkább... abban az időszakban voltam, amikor voltak korlátozások. Így van, így van, és, és az első hullám idején ugye még semmilyen információval nem rendelkeztünk, például halálozási adatokról, például azzal kapcsolatban, hogy, hogy most akkor ez az idősekre veszélyes, vagy pedig a fiatalokra. Én szerettem volna kivenni a részt. Semmi a... nincs hozzá, de te egy családos ember vagy? Két fiam van, igen. Magyarul, hogy amikor onnan visszatértél, akkor a családodhoz tértél vissza? Ö... Nem mindig konkrétan. Tehát amikor például olyan, olyan helyzet tartult, ahol konkrét kontakt voltam, akkor én is a családomtól el szeparálódtam napokra, amíg meg nem érkezett. Mesélj arról az életedről. Mennyi ideig tartott, mit csinálta? Két hónapig tartott, és önkéntesen vittem különböző videóeszközöket, valamint koronavírus teszeket az országban több kórházban. Több kórházban. Hogy, hogy volt egy napot? Hova mentél el? Min múlt az, hogy éppen az az napot, hogy alakul? Általában az volt, hogy fel kellett vennem egy raktárban egy autót, amiben be, be volt rakva, mely rengeteg csomag, és különböző kórházakban pedig meg kell érkeznem, ott kell kellett írnom egy, egy papírt, hogy átvették tőlem a dolgokat, kint találkoztam, tehát nem mindig kellett... Te mint egy el... híres ember jelentél meg, vagy egész egyszerűen ja, az nem, utcáról nem, telefonáltál, hogy itt vagyok önkéntesnek, igényt tartanak ebbe. Az utcáról. Nem, nem mint híres ember jöntem, meg. Nem is nem beszéltem erről ö, egyébként, mert az ember nem azért csinál ilyen dolgot, hogy, hogy ez. Benne föl van sem nem előtt. Előtt. De benne föl, a... Látod, hogy el, eltértem igen, az igen, eredeti témáktól. Tehát... Viszont, viszont azért hoztam egyáltalán fel ezt az, ezt az egész... És aztán főt, miért maradt abba? Az már a normalizálódással nem. valamikor nyárul ha Már nem volt nem szüksége. Tehát e, már a saját aparátusból megtettem. Mit láttál? Vagy kerültél olyan szituáció, ahol láttál olyasmit, amit egyébként más ember nem? Vagy milyen tapasztalattal gyarapottál, ahogy rendkívül közhelyszerűen szoktál fogalmazni? Igen, igen, igen, értem. Különösen, hogy szét szétjártál érdekes, az országban. Érdekes, hogy... Leginkább, leginkább a, a, a pont a média okozta a félelmet láttam. Ö, nagyon furcsa volt, úgyhogy nem tudták azt, hogy én-én vagyok, Ö, amikor, amikor bementem és találkoztam ott az egészségügyben dolgozó emberekkel. Ezért úgy beszéltek velem, mint... Be is volták ez, gondolom, gondolom maszk, meg egyebek, tehát nem, persze, nem persze. minden látszódott belüled. Hát leginkább hát, semmi. <laughs> úgy beszéltek velem, mint egy kollégával. És az első hullámmal leginkább a, a, leginkább a félelmet láttam. Az, hogy még senki nem tudja, mindenki ott van, de nem tudják azt, hogy, hogy mi a következménye annak, hogy ott vannak. Az intenzív osztályon azért nagyon rosszul léptek ki a dolgok. Egyszer kerültem be, és akkor is csak véletlenül, mert a rossz felé irányított a portás, <gül> hogy hova vigyem a gyerekeket is. Úgyhogy, de, de leginkább a félelmet láttam. Tehát azért most már. De mennyire aggódtál a, a, a, a saját egészséged miatt? miatt? Hiszen hmm. akkor még nem volt oltás. Igen. van. Ö, addig nem aggódtam, soha még egy picit mondjuk nem, nem töhögtem kettőt, vagy egy picit nem fájt a meg mindig arra gondoltam, hogy na, ez az. Aztán hát nem az volt. A környezetedben lecsapott a Covid? Természetesen minden átmetünk, rajta, a gyerekeim is. A gyerekeim is. Átmet, én nem voltam, tehát te, te személyesen ezt megélted? Persze, És milyen súlyos Karácsán, volt? Szenteste gyönyörű volt. De nekem egyáltalán nem. Tehát, Honnan a, tudtad, hogy megvolt? Hát a szaglásom elment, tehát amikor a karácsonyi vacsorát főztem, akkor a, már nem tudtam, hogy mennyi már tegyek bele a... a, a, a, a... Mertes, tulajdonképpen milyen nem rendes nem ez nem a nem vírú, nem, hogy valamivel ellát, ami, ami mégis csak felhívja a figyelmedet arra, hogy valami nem stimmel, mert az ember azért ahhoz hozzá van szokva, hogy bizonyos szagokat érez, és amikor meg nem érez, akkor nem arra gondol, hogy a szaglásával van baj, ha nem érez, akkor covidos. Tehát ebből a szempontból kurva rendes ez a vírus, hogy ezt így lehet identifikálni. Igen. Igen. Én arra gondoltam, gondoltam, hogy mennyire rossz az a kínai fokhagyma, hogy akár teszek bele, egyszerűen nem érzem. Szóval, hogy, én, hogy én, én nekem ez volt az első gondolatom, bevallom, utána meg a... Hova mentél? Hol derült ki? Ö, hát azt nem tudom, hogy hol kaptam el, de... Nem úgy, értem, úgy... nem úgy értem, hanem hogy a bizonyosságot... Hont a tehát... Nem, a bizonyosságot honda, tehát hogy hol, hol végezték el a tesztet, vagy akkor már volt, nem tudom, a hogy... A tárgy orvos felhívtam, a... és kint elvégezték a tesztet, ez a, ez a második hullám volt. A, a családban kinél volt a legsúlyosabb? Uh, Gyerekek feleség. Érdekes kérdés. A gyerekeknek hasmenésük volt, és fájtafejük nem tudtak aludni. A gyermekeim édesanyja, neki a felfájt nagyon. A tessóm pedig olyan volt, mint egy erősebb influenza. De... de senki nem halt meg közelebbi távolságban. Távol Állam, Istennek, hogy senki nem volt még csak annyira rosszul sem, hogy kórházba kellett volna menni. Az viszont biztos, hogy én voltam, aki a legkönnyebben átvészeltem. Uh, tehát akinek egyáltalán még csak egy hűemelkedés sem volt, vagy egy üzülti fájdalom, vagy, vagy bármi rosszul lét. Most az a helyzet, hogy, hogy, hogy a nagy nagyköveteként nem mondhatnám azt ki, amit most ki fogok mondani, de, de mégiscsak ki fogom mondani. Én nagyon oltást párti vagyok, és én minden évben influenza ellen is, és nagyjából az összes létező betegség ellen beoltatom magamat. De állít el nekem, drága barátom, hogy ezt a nagy nagyköveteként mi nem mondhatnád? Azért, mert ezzel kapcsolatban nincsenek konkrét, exakt információk, hogy ez, hogy ez befolyásolja azt. De ennek, ennek a, a médiatudatosság nagykövetének van egy pontos szervezeti és működési szabályzat, hogy mit mondhat és mit nem? Nem gondolom, hogy van, inkább azt mondom, hogy a saját etikai iránykódexem van. Téged erre miért kértek fel? Azt hiszem, hogy, hogy talán nagyon egyezett a, a transzperens újságírásért a kódexünk, a kódexünk azzal kapcsolatban, hogy hogy mi a jelen pillanatban a magyar társadalomban a legnagyobb probléma. Tehát ezt a fajta polarizáltság, és ez a fajta, ami itt akár ezeken a forradókon keresztül is, ami a vírus megküzdésével kapcsolatban történik, itt is látjuk azt, hogy, hogy olyan polarizált a társadalom, hogy... Mennyiben hogy rosszabb a polarizált és társadalom és hatása a Covid járvány leírásában, mint ezen kívül, vagy ugyanolyan rossz? Én azt gondolom, hogy így olyan rossz. Tehát nem gondolom, hogy rosszabb lenne. Ha de ha én a elmondok neked címeket terem. és tartalmakat, akkor abból te be tudnád azonosítani, hogy azok a címek és azok a tartalmak milyen orgánumhoz, vagy kormányzati, vagy ellenzéki orgánumhoz tartoznak. Nem fogok veled ilyen kvízjátékot játszani. De de én te, nem tartozom de. ezek közé. De azt gondolom, hogy hát ha nem is pontosan, de mondjuk 90%-os pontos teggel, igen. Tehát... Az, az objektivitás az szerintem már úgy, úgy viszonylag nem érzik. Nem, mintha valaha létezett volna. Tehát a, az alapítvány alapkrédója az az, hogy, hogy mivel nem gépek vagyunk, hanem emberek, ezért van saját gondolatunk hozzátett érzésünk egy, egy, egy adott témához. Úgyhogy... úgyhogy szerintem ne, nem is lehetséges az, az de hát, nagyon de... fontos volt az, amit te elárultál saját magadról erről a két hónapról. Én a tévedés minimális kockázatával gondolom azt mi nem ismerjük egymást. Telefonon beszéltünk, sose találkoztunk Igen. még, tehát az még. egymás ismerete ez ebből a szempontból tízes skálán az egyesnél tart. De én azt feltételezem, hogy önmagából abból adódóan, hogy te ezt két hónapig csináltad, olyan információkra és olyan tapasztalatokra tettél szert, amivel se ellenzéki, se kormánypárti újságírók nem rendelkeztek, tehát te permanensen láthattad azt és tapasztalhattad, hogy a te jártasságodból fakad egy olyan, amit se is, se k sajtóban, abban a formában e, nem olvashattál. Azért ennek a hiányérzete ott lehetett benned, és ez mind a két irányban hathatott Én csak feltételezem ezt, Ö, hogy ez ott kellett, egyrészt, hogy legyen benned. Egyrészt, egyrészt igen, másrészt azt gondolom, hogy továbbra sem tudok semmit. Ezt értem, ezt a részét értem. E, nem is erről beszélek, hanem hogy a tapasztalatnak van jelentősége. Igen, igen. hát a, természetesen annak van a... a a legfontosabb jelentősége. Szerintem pont ez az a tapasztalat, ami, ami által az emberek... De ha, azt képzel, el... de... Azt gondol, el, hogy nekem volt, ugye lassan épült fel a, a kapcsolati hálóm, éppen abból adódóan, hogy ugye azok, akikkel evidens módon felve, felvettem volna a kapcsolatot, azok nem kaptak engedélyt. Kértem, Aha, nem kaptak, tájékoztattak erről. Um, Sőt, volt olyan, hogy magántermészetű dolgokban is SMS-ben és messengeren váltottunk üzenetet, mert egyébként nem kaptak engedélyt, és én nem kezdtem el annak utána járni, hogy ennek mi azok oka egyébként is teljesen égyegtelen volt, mármint hogy a végeredmény szempontjából. De azt kérdezem tőled, hogy hogy így aztán rátaláltam Duda Ernő professzorra, aki nálam rendszeres szereplő volt, és talán tegnap, vagy tegnap előtt volt a műsorom vendége. Ő mindig nagyon részletesen beszélt erről, amit meg plusz a nemzetközi sajtóról, és amióta én a 168 óránál vagyok, illetve hát a az interneten, és felhagytam a földi sugárzással, nem teljesen önként így alakult az élet, de ez például <gül> avval járt együtt, hogy az ember olyan számokkal ismerkedhetett meg, amilyen számokkal egyébként sohasem, hiszen az interneten való nézettség és hallgatottság az permanensen visszakövethető, Igen. és a Zója Kataróvával, vagy a Duda Ernővel, vagy a Falus Andrással való beszélgetések, azok hihetetlen magas számot értek Igen. el. Most nem néztem meg a Duda Ernővel való beszélgetésnek a nézettségét, de az, hogy Duda Ernő, aki korábban kizárólag, vagy majdnem kizárólag, tehát a kétharmada biztos, hogy az volt, hogy a vírusról beszélt, annak a természetrajzáról, a tudomány emberekén nyilván erről beszélt, a mostani beszélgetés, amely messze a legrövidebb volt, már csak is kizálog az a fáradtság volt benne tapasztalható, amit egyébként benne a politika okozott, és amely számára az egészet olyan kudarcossá tette, hogy valójában csak az emberi hülyeségről tudott beszélni, nem csak itthon, hanem máshol is a világban. És gyakorlatilag az maradt, hogy talán egy következő alkalommal beszélgetünk tudományos kérdésekről, mert hogy ilyen mértékben volt pessimista, ilyen mértékben fárasztotta ki az, ami itt van. Én utoljára valamikor májusban beszélhettem vele nem dolgoztam, és én olyan döbbenten álltam azelőtt a jelenség előtt, hogy tulajdonképpen azóta se tudtam magamat túltenni. Ő alapvetően a kormányzat hülyeségeiről beszélt, de a beszélgetésünk legelején, amikor ezt az egészet elkezdtük több mint egy éve, vagy talán egy éve, akkor annak még egyáltalán nem volt politikai tartalma, és most se tudnám megmondani, hogy Duda Ernő kire szavaz, nem is nagyon érdekel, és nem is nagyon foglalkoztat. De ennyire fárasztotta el az, ami téged másféleképpen foglalkoztat. Nem beszéltünk illet. semmit a vírusról, csak a kommunikációs és a vele kapcsolatos illet, illet, készségekről. Illetve más, másfajta módon, Olafnál azt leütesz szomorúvá. Tehát, hogyha ha, ha nem csak akár a magyar kormánynak a, a vírushoz való kapcsolatáról beszélünk, hanem egyébként arról, hogy nekem a számomra a leg fájdalmasabb az egész vírus kezelésben, ugyan blokk az egész világon az elmúlt másfél évben az, hogy az ENSZ-nek a WHO-ja gyakorlatilag pont az ehhez hasonló eseteknek a kezelésére jött létre. És hogy, hogy emberiségileg, tehát 8 milliárdan olyan élünk a Földön, nem sikerült megbízkóznunk ezzel, hanem továbbra is csak individumokként külön megyünk, és nem, nem tudtunk egységesen fellépni egy járvánnyal szemben. Míg Tudjuk azt, hogy ha egyébként mindenki bezárkózott volna 14 napra, és nem hagyta volna el senki, akkor természetesen ugye ez a vírus is eltűnt volna a világról, úgy, mint, mint egyébként sok minden a történelemben, a, ami nem tudott új ö, megbetegedéssel, tehát új, tehát új esetszámmal találkozni. Szóval, hogy, hogy az emberiség ebben a dologban elbukott, mint, ö, mint, ö, mint egységes ö, szerveződés a Nekem ez, nekem ez egy sokkal szomorúbb dolog, mint külön az, hogy egy kormány nem tud megbirkózni egy, egy vírus helyzettel. Nagyon nehéz lehet szerintem, de ezt, de ezt inkább el tudunk érzelni, mint az, hogy, hogy az a szervezet, ami konkrétan ennek a, a erre jött létre, azt sem tudott megbirkózni vele. Én ezt értem, de nem tudom, hogy belegondoltál-e a Magyar Tudományos Akadémia vezetőségének a helyzetébe, amely rendszeresen, relatíve rendszeresen ad Mi? ki állásfoglalást a Covid-dal kapcsolatban, szinte úgy, hogy annak semmi foganatja nincs. Ugyanez az Magyar Orvosi Kamarával. Én a Magyar Orvosi Kamarát nem tekintem egy politikai szerveződésnek, és nem tekintem jobb vagy baloldalinak, és Frany Tamásban és zenekarában, Erdei Anna főtitkár helyettessel beszélgettem rendszeresen, szintén nem látok politikai ágenst, mondják a magukét, a foganatja tízes skálán alulra veri a hármast. És akkor jönnek az újságok, és jönnek az újságírók, és uh -huh. ezt valamilyen módon kommentálják, miközben elég lenne tisztázni, hogy a szakma ezt mondja, a politika ezt teszi, és akkor innentől kezdve az emberekre rá van bízva, hogy mit tegyenek. Mondjuk ez egy jó szituáció, az újságok pedig ezt a maguk kifestő könyvében elkezdik színeszni. Igen, igen, igen. Hát most a, a helyzet az, hogy azért a szerveződésről bele kéne látnom, amin a Magyar Tudományos Akadémiának a nyilatkozatait erősebbnek érzem az orvosi kamarádnál. Nem akarok konkrét dolgot mondani, nem mondjak butaságot, de azért az elmúlt Időszakban láttam olyat, ami, ami, amiben azért éreztem politikai irányújtságot, leginkább még amikor a bérezési táblával kapcsolatos ö, ö, kormányzati átalakítások voltak, akkor éreztem azt, hogy... hogy hogy itt, itt azért vannak, vannak ezzel kapcsolatban problémák, de hogyha ha majd ha legközelebb beszélünk, és jobban utána nézek, akkor, akkor mondok ezzel kapcsolatban a konkrétumot. Ne felejtsd el, hogy a Magyar Orvosi Kamarának rendszerint a kormány válaszolt az egészségügyi miniszter a lehető legritkább alkalommal állt ki a nagy közönség elé. Az első operatív törzset ő tartotta, majd soha többet nem válaszolt újságírói kérésre mert egész egyszerűen kiderült az első nél, hogy alkalmatlan. Müller, Cecilia alkalmasságával kapcsolatban szintén megoszlottak a vélemények, de Kásler Miklós alkalmatlan volt rá, és ezt maga vagy más úgy láttatta be vele, vagy látta be, hogy már a másodikat vagy a harmadikat nem ő tartotta. Tehát az, de. ami itt történt, azért sok dolognak volt a és a mi beszélgetése azért sok szempontból lett szélesebb spektrumú, mint ahogy én terveztem, mert hogyha itt csupán a címekről beszélünk, a sajtó mindig nagyon utálja, mint a gyerek is, hogyha nevelik. Tehát a sajtó nem nagyon szereti igen, azt, igen, igen. hogyha megmondják neki, hogy mit csináljanak, függetlenül attól jobb vagy baloldali sajtó tekintetben nem teszek különbséget, és miközben én értem a te hozzáállásodat, úvattal kell vele lenni, mert maga a jelenség, ami közben mögötte van, az könnyen lehetséges, hogy reakció valamire, amivel kapcsolatban elégedetlenséget mutat, jobb igen. és baloldal egyaránt, legfelje más reakciót mutat. Igen, igen, igen. Egyetértek. A leginkább én, én azt látom, hogy a, hogy, a, a, hogy a kormány azért van egy nehéz helyzetben, mint, mint bármilyen olyan helyzetben, amikor, amikor, amikor nem lokálpolitikai dolgok határozzák meg az irányvonalat, hanem egyébként világpolitika itt. Én leginkább azt látom, hogy az elmúlt másikben, ahol választás volt, ott a kormány belebukott a járványkezelésbe, és egyébként utána pedig a választás sem sikerült lehozniuk. Úgyhogy szerintem a nyilván a nem kommunikálás az, az pont abból fakad, hogy. Magyarországon is körülbelül az emberek 60%-a vette fel az oltást, tehát megleg szerint van 40%-a a aki szkeptikus a vírussal kapcsolatban, a szkeptikus az oltással kapcsolatban. Alapvetően, hogyha kötelezővé tennék, akkor valószínűleg az a 40% az nem, nem a kormányra szavazna, hiszen azt mondanák, hogy van egy olyan rendet, amivel nem értenek egyet, és egyébként ő, ő, ettől az egész dologtól félnek. Én azt látom, hogy ez egy annyira megosztó kérdés, a, ha csak a Magyar Társadalmat nézzük, hogy nem lehet egyszerűen jól csinálni. Férjét és egyáltalán nem szeretnék felmenteni senkit, aki... Ha engem nézzünk az én saját véleményem az oltás és a, és a különböző, mind a maszk hordása, mind a, az, hogy hányan lehetnek egy légtérben. Tehát én, én, a, én a védekezés párti vagyok. Nyilván ebben a saját tapasztalatom is benne van, hogy ne felejtsd el, hogy hány olyan dolog volt, és aztán tiszteletben tartom az idődet, függetlenül attól, hogy tenket tudnod kell, hogy a KFJ-ncsez egy ilyen tehát nem nagyon vannak így hat. elkezdek beszélgetni, csak a beszélgetni. Na, tehát ott volt Ott volt, ugye a maszk használat, ott volt az intenzív osztályoknak a helyzete, ott volt a gépek beszerzésével kapcsolatos. Polémia. ott volt a Sinopharm, és ott volt a Sputnik vakcina, ott volt az, hogy van egy engedélyünk, ami itthon valamire jó, ugyanakkor Nyugat-Európában nem jó, ugyanakkor ez nem kapta meg azt az engedélyt, se a Sputnik, se a Sinopharm. A harmadiknál előjött az a kérdés, hogy valaki csak azért akar janzent egyet, mert akkor azzal utazhat. Ezek mind olyan anomáliák, amelyek óhatatlanul az anomália jellegéből, hogy Igen, egyáltalán egyszer. anomália lett belőle, lett neki politikai megítélése, és e tekintetben nagyon nehéz volt ezt elkerülni, különös tekintettel arra, hogy a kormány próbált egy észszerű magyarázatot adni, de az nem nagyon sikerült neki, mert hogy ő maga is ezt úgy mondta, mint aki bízik abban, hogy ezt elhiszik, mert közben argumentálni olyan, nagyon nem tudta. Tehát egy Sputnik gyár fog létrejönni talán jövőre Debrecenben, miközben a Sputniknak nincs engedélye. Tehát az ember csak gondolkodik. Miközben fél évvel ezelőtt meg pont arról beszélgettünk mindannyian, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy, hogy a Jánosnak a környezetében is így volt, az én környezetem biztosan arról, hogy a Sputnik a legjobb, mert az véd a különböző variánsok ellen is. Volt egy ilyen volt egy ilyen narratíva, még egy ilyen, egy ilyen fél évvel zölt, egy egy ilyesmi plecska, hogy az a legerősebb és az a legjobb volt. De, de önmagában a... nem jöhetne létre egy ilyen pletyka, meg hát önmagában ugye ott van az, hogyha van egy erre hivatott engedélyezési eljárás, egy protokoll, akkor azért el kell azon gondolkodni, hogy vajon a világnak mely része az, amely egyébként engedélyez olyan gyógyszereket a saját országában, tehát nem azokban az országokban, ahol ezeket előállították, amelyek ilyen engedéllyel nem rendelkeznek. Ilyen engedélyt nagy számban nevezetesen ugye a Sinopharm és a Sputnikra gondolok. tudom, csak Magyarország tette meg, így aztán ennek a következményeivel kapcsolatban politikai válaszok kellett, hogy szülessenek, mert viszonylag kevesebben utaznak nyáron Mongóliába, mint ahányan el akartak menni Olaszországba, mondjuk valamikor szeptemberben vagy augusztusban, amikor ott olyan intézkedést hoztak, hogy aki nem rendelkezik megfelelő oltás igazolványjal, az, nem mehet múzeumban. Az nem mehet étterembe volt egy, egy applikáció, rámentek erre az igazolásra, és adott egy piros X-et. előtt volt. Távol álljon tőlem, hogy, hogy ezt egy pillanatra is megvédjem ezeket a döntéseket, de a, azért a, a, mind az oroszoknak, mind a kínaioknak a elég nagy tapasztalatuk van. Tehát rengeteg e, olyan gyermekkori oltás van, amit felveszünk, és ezekből a régióból származnak. Én, én azt gondolom, hogy szerintem elhibázott kommunikációs döntés az, hogy, hogy egy ilyen feszült helyzetben, ha, kap, ha kapkodunk, tehát hogyha ha még nincsenek olyan számok, amik alá támasztják, ugyanakkor szerintem Magyarország ebből is egy ilyen versenyhelyzetet generált, hogy nekünk, nekünk, nekünk mindenkit le kell győzni az egész világon, és nekünk elsőként kell beoltanunk a népességnek a a legnagyobb részét, tehát inkább, inkább azt láttam, hogy egy ilyenfajta teljesítménykényszer az, ami, ami ezt okozta. Nyilván ezeket majd utólag fújjuk 5-10 évvel később fogjuk tudni visszanézve azt látni, hogy egyébként miért van az, hogy mondjuk jelen pillanatban azok, azok akik kórházban vannak mostanérik hullám alatt, azoknak is egy jó része oltott, de számok nincsenek például róla? Tehát hiába hát legink legink Leginkább az, hogy nem adják ki, ha vannak ilyen számok. Hát a erről az, van én, az, az én személyes véleményem az, hogy egyszerűen ö, míg mondjuk az influenza elleni videóatás, amit én minden évben felszoktam venni, az mondjuk egy évig tart. Én azt gondolom, hogy szerintem egyszerűen azért, mert mert a koronavírus elleni oltás nem tart egy évig a szervezetben, hanem meg kell szoknunk az, hogy négy-öt hónapig tart, és akár évente kettő, vagy három oltást is ebből fel kell venni ahhoz, hogy... hogy jó, de hát hogy, hát hát hogy ne lett volna ennek. akkor abból politikai paláver, hogy kaptak olyanok, hogy a oltási igazolványt a kiedott esetben, lehet, hogy csak Pfizer-t kaptak, tehát még azt is, aminek jó... De csak egyet kaptak. De csak egyet kaptak. kaptak igen. Mind a kettőt, igen. Igen. Ez, ez szerintem egyszerű statisztikai adat. Szerintem itt egy olyan, egy olyan fajta az, hogy az unióban azt mondhassuk, hogy mi voltunk, a legtöbb voltást felvettük. Szerintem egy, egy egyszerű statisztikai adatnak a kezeléseképpen történt ez így. Ami, ami természetesen lehet azt mondani, hogy jó vagy nem jó, nem tudom, hogy máshogy csinálta volna. hogyha ekkora nyomás a kormánya, a, a akkor néha hoznak igen ilyen döntéseket. Hát, Tisztelettel. Én, én, nem, én nem, látom, nem, látom, nem látom abban, hogy ezt lehetett volna akár rosszabbul, akár jobban csinálni, mert hogy alapvetően, ahogy most beszélgetünk arról, hogy körülbelül amennyire én tudom a 30-40 százaléka, de nem akarok ilyen adatot mondani, mert hivatalos ilyen adat nincsen, akiket én megkérdeztem kollégákat a, és dolgoznak az egészségügyben, ők azt mondták, hogy, hogy körülbelül ilyen számról beszélünk, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag tényleg az emberiség e ezen át kell mennünk. Tehát Jó, én ezt mind értem, értem és nem célnak találom azt, amiben te feladatot vállaltál, csak azt gondolom, hogy ez a tudatosság ez nem kellene, hogy megkülönböztessen különböző orgánumokat. Azt is értem, hogy a kattintás címek, mint hogy egyébként a bulvár az maga így működik Iza. mindenben, az önmagában más területeken se jó, ha így működik, itt pedig óvattal kell lenni, az ügy fontossága sokkal nagyobb jelentőségű, mint amit egyébként ez politikai megosztottságban okozott, és az, hogy ez politikai megosztottságot okoz, abban pedig a mostani beszélgetésünk is azt mutatja, hogy mintán egy őszinte fiúnak tűnsz, kétség, ké, kénytelen vagy egyforma mércével mérni, így aztán a mondatainak egy része úhatatlanul kritikája volt a mostani gyakorlatnak, és hogyha ez már átszűrődik a különböző orgánumokba, akkor már automatikusan politikai tartalmat nyer. Én ezt nem fogom felerősítélni, és köszönöm szépen a közleműködést. Én nem, szépen köszönöm. Szia! Vastag Tamást hallották. 061-712-42, én csomagolok, de hogyha netán megtalálnak, akkor föl fogom venni a telefont.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 Telefonomon több üzenet van. Jó reggelt! Jó reggelt, reggelt Vissza lehet térni a katonásra? Egy Vissza. Vissza. E, Mert akkor nem volt már ilyen sűrű program volt reggel, hogy bevalom hát őszintén, hát a jogi egyetemre felvételézni kellett még annól töréből meg irodalomból, úgyhogy én nekem abszolút irodalom már volt világ faktos is voltak külön, de ez a szempont Poetry nekem megmondom, őszintén nem igazán jött be eddig. És nagyon érdekes volt a videó, azt, azt meg kell, hogy mondjam, de, de én magát a divatot nem egészen tudom felfogni még egyelőre. Én egy ezt értem, előbb. de elnézést kérek, önnek nem jön be, nekem pedig kurvára. Tehát euh, tudomásról veszem. Nekem a két csávó is nagyon bejön. ízlések és pofonok különbözőek. Erről nem fogunk tudni beszélni. Ha megmondta volna, hogy mi zavarja, de hogy maga a műfaj nem tetszik, hát sajnálom. Nem udvariatlanságból vontam meg a szót, hanem mert. Nem érdemes valamiről beszélni, amit ön így lát, én meg úgy érzékelem, vagy másféleképpen érzékeljük. Ki ezt a szagot szereti, ki azt a szagot szereti, ezek nem megbeszélhetőek. Sajnálom, tényleg sajnálom. 01171242 az egyik SMS-re. Hova lett? Tedd a zsebedbe a párát, de nem, tehát hogy mondom az egész. Tehát engem a látványa a hang, és minden megfogott. Akár csak a Dante Pokla, vagy mikor lesz Nádás Ádám, nem tudom, a József nyolckor lesz hétfőn, és még az sem biztos, hogy a Csider vagy a Pion nem lesznek. Ez mi meg kell Az igazság az, hogy én nem tudom, hogy a Slam közel áll-e vagy sem Reggel ezt elküldték nekem, én megnéztem, és beleestem, mint egy nőbe. Ahogy beleestem a Dante poklába a gyabronkával. 061 71242 először. Null egy 712 másodszor. 712.42, senki többet? És nem feltétlen a kattanás, de bármi. Jogtiszt a videók, tetszenek, gomnyom, döröpont, Janos Kukat, gmail.com, ha TV-műsor, legyen kövér.